Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, good morning, good morning to you. Mirësejmirë se vini është hapur edhe për ditën e sotme i ashtuquajtur i klubi i mëngjesit. Mirëngjesi Eri. Mirëngjes Blendi. Mirëngjesi Altin, mirëngjesi Lori, Olta dhe kushdo tjetër që dëshiron të themë mirëngjes, mirëngjesi ty. Ku do të kemi ra një pikë ujë tek syzet pak më herët? dhe ngriu. Dhe ngriu, po, po. Tashun këdo iqi vet, tani duhet ta fshije. Këto që prandai hoy, se kam akoma të shpër kështu si stalagmit. Mirëmëngjes. Ju është ftohtë për jashtë, është apo mundohem të ju them. Me kam batal dhe shiko, e pika uji është nga shpia ime. Ka ardhur deri këtush akoma. Si kështu, si sombul, e kemi thënë po. Nuk ka rën. Po ja ku vjen produkti fshirës syzesh. Ose siç jinet në klubin ton, një ashtu. Një ashtu. Një ashtu. <laughs> Përshëndetje <më> mirë. <laughs> ka emër edhe këto? Po se di më çfarë është. Fshirë syze, që më shtypin, nuk mund të jetë. Letrat e ka Letra. kagora për syze, mm. po. Ëm. Uh, A po. Dreshan punë. Gjëra të tilla, po. Hey, Olga, si ke lobe? Mirë. Kishe eksuz sot? Ka në orën 8. E ka në orën 8? Po se dhe më iku një orë kot, nuk mund të rri një orë <clears throat> duke pritur. Domethënë ti të shkosh në orën 8? Po, mbaret kur mm. më shpejt. Bësh një çilpër. Mhm pse s'vint edhe apo iku. Mund ta bëni live në klubin e mesit. Ose mund ta bëni. E kam patur ai, ishte interesant. Mund ta bëj njëri për ju. Po më marr unë po sipër. Jo, them që në der të Olds, meqë Olds do të shkojë që të të shpohet më shtaş, ka një round shumë uh, mos ka gjë pagesë ekstra. Gjilpër. Them që ta reflektojmë këtë gjë në emisionin ton sot. Në një farë mënyrë, mund të bëjmë një lojë, organizojmë një lojë për shkakun. Uh -huh. Kusht të shpona, ku diun se çfarë. Po ti kusht për ne është të ja, nuk bash pjesa si thën. Jo, mund të shojësh poshtë. E ke përsërisht. Nuk e bëj dot olës. Ska, ska të bësh olës. Ah, okay. S'ka lidhje, ne vetëm marrim skuqnga. Jo, pse mund të ish Altinin që të shpon ty, ti që shpon Altinin? E mirë. E ke përsërisht më ke gjera këtu. Po ti në spiema fizike. Edhe të marrim reagimin tuaj kur ngulë diçka për shkak të. Mhm. Sigurisht duron më shumë. Kusht e duron më mirë cilpër. Ti ngullim të njëjtën, po themi, më në marrë një, një majlapsja, po së rëllapsja, po të shka tjetër. Ti ngullim njërë altinit, uh -huh. njërë jërit, njërë mua. E tjetë, këtë unë, nështë ta infirmierin më të bëj olta, me që ajo është mësuar që për shpojtë, e di se do më të nësësi është ajo tësëk. E di, që, e di. Se të të këtë një qikë stilë kam Ali, më shqimin olta. A shë të të të unuk si. do marr guzimin askushta. Po. Si, po thon të drejtën nuk shkuam për guzim të madh, po. Po pse një sekondësh, nuk ka një lëvizje dotore? A nuk është kjo mënyra? Sepse kam vënëre, kam patallin. Sigurisht do mëshumë. Po sa që vin, vin po flasim tani jam duke menduar, duke menduar shpatullin për më shumë për ne parit vjen, se nuk vjen ta bëj kshu, Jeri. Jo, nuk e bën ashtu. Nuk vjen kshu tash të të shpoj. Ai ka dy duktë. Edhe edhe ta bën, domethënë të vë një dorshë. Këshu është apo jo? E qita varen nga agja Ĉu se agja është ka që vogl Leda ngrejtë do në të doja i A që agja është, e kuptonë? E përdojnë Aj që voglë do doja ti është Ima qënë A A A A Bam Po po që agja E ke më rësushë, janë këto të që që që që që që që që në shtisa Gjigande Po, atë o të kuaj dhe A ti më zheli, atë ke dorën e ashuaj Po, atë është fut gjithë ajo Nuk shkoj në të të, a dini nuk shkoj. A masë, s'ka në një gje. Nuk shkoj një. Ku do shkosh njërën, ku e ke? Afer shpis. Okej, shumë. E se kanë dore në ledha dhe të të të. Maron punë shumë shpejt. Aha. Ndete kanë më të ledhe nuk sënë, po. Po... Po paset duet e sesh mund të mpijet në inkëm? Në pijet pak mire, shtë 3, 10, 15 minuta, po ku e shem banë? E, këptoj. Shem banë për emisioni. Duhet viç këtu domethën. Po, po, po. Këçi zot rish. Jo. Po do të çoj një më, më të mund të çoj dikush, ose Kalipicë ose kushun, që të mos lëvizësh. Vet ofrosh? <laughs> jo. E po atëherë. Le të kemas gamor, me të nis një gamor, se po të kisha një gamor, ta kisha nis. Ka makinën timë mm. me të vogël? Okej, okay, shumë mirë. Ç'më bën punë. Kështu që jemi me jemi me kushte. E ke edhe me ngrohje, ke me gjithta. Me ngrohje, okay. çik më ngadal. Si të kem san duhet ta mbash ngrohë, <laughs> duhet <laughs> ta si duhet ta mbash. A do sh po. të ndam bashkë. A do të rish në shtëpi po? Ëm, atë s'ta kan thonë po. Është luksi më. Po, po. Do të mësoj, do të të rish në shtëpi. Ma <gjithi> e pëskrymën. Po, po, po. Ja dogjë. Ë mirë, mirë. 76 minuta më është dashur kemi hapur edhe për sot klubin e mëngjesit data është 20, jemi 1 ditë para maratonës së pestë të klubit. Ju jeni ndërgjoni në mëngjes? Po. Ëh. Do ketë nisur maratonën, do jetë viti 5 që organizojmë këtë Grumbullim lodrash, lojrash. Veshje është libra. Lej të shis libra për fëmijët e atyre familjeve që kanë më pak, do t'i çojmë tek ato shtëpi ku kanë nevojë për ndihmë ekonomike është fundi vitit, let mojim, vjetrat, tua, i vitit, le të ndihmojmë, le të japim diçka. Mund të jenë lodra të vjetra të fëmijëve tuaj, në përve të mirëmbajtura. Nga kto jep pa sigurisht. Ajo zdiskuton. Që mbushin kuti, e mbushin dhomë gjumi e dollapër, dollapër, dollapër. E mbushin dollapën, do të do ishte do lapë, gjithanden për shehaterin. Jo e di. Por është e rëndësishme. Është e rëndësishme që ti japim, ndihmojmë, edhe të çojmë pak xhim atje. Edhi që shumë rejush janë bër gati. I kanë bër gati në shtëpinë e Olces për po, shembull. Ne u bëm gati dje. Po. Vetëm blem dhe ca të tjera. Bravo juve. Bravo oltë se jo shumë gato mia duhet të ndaj me, me fëmijët e tjerë. <laughs> <laughs> pra nuk blem ca të reja. Jam. Shu do të them, do të kenë ka buxhetin uh, Visela vazhdon. Jo, është është një ta gjete tek. Ky ka një, është një seri librash, ë, uh, cilat i mbi i ka pasur shumë çëf, edhe e kam lër. Ai sa më duket se kam harxuar më shumë se çtuot. <laughs> Sepse janë janë ka një hile, hile. Janë sa libra janë, uh, jap rifni. Zoti Përtatsi, zoti ë uh, Budalai, zoti Harashi. Zonja, kështu zonja Binjaka, edhe më janë shum. me shumë personazhe të shumta. Është mm -hmm. një libër i huaj përkthyer, cikël. Janë shumë interesante, janë të lezhshëm, edhe është vetëm 150 lekë një. Mhm. Mm Unkur e merr një nuk është ndonjë kështu. Mund të jenë janë një 600. Po, janë një 600 <laughs> dizajn. <gjashjet, laughs> <tizet. laughs> po, kështu që e po ta bësh ato. Është një enciklopedie e tërë pasoj. Mhm. Kur kur i merr. Edhe këy ka ka ka shumë rreth tyre. Dhe thjem thosë mua, un jam Zoti Cinguni. A u thashon çka? Po nuk e di nëse Zoti Cinguni është me të vërtetë aty apo mund të jetë njëri nga ato personazhet. Jam Zoti Cinguni untas, si ja. I thashu, "Sist, do ti hapesh ti tash untas." Po, <laughs> sepse pjesa do japesh nga lutrat e tua. Jo, mm -hmm. jam un jam shumë cingunta. Gatos vetë atë që janë <laughs> harrojë. Përpara thosh se jam shumë harraj, kur interesante. Mhm. Mm Tani thot jam uh, Po i thash, uh, ose do bëjm këtë gjë, ose do shkojm të blejm blen ta sa dush. Po këtë të vini namë to atë të ja. Kemi ai ka shkatruar shumicën, edhe ato që kanë mbetur nuk është se janë në një kësu. Po mendoj se ka disa. Po kemi disa. Do mendojmë se ta binjit si japim disa nga tvetat, se përveç sa kësaj që, ok. Do ta bësh një personazh tjetër thon. Nga ata që Po pra, e di, e, e, e di. Zoti mirësia. Është zoti butallaj, është, po nuk e di fare. Tani fui bimtë, që ta zotrimt kanë probleme. Po pra. Një çelë t'na rjo legët, po kanë veçanë. Janë me probleme, po. Nëse. Qëçja Por është mirë që më fëmjetë mësoj, nuk e ti pëse është bërë këshu Që i ka qef ato gjëratë, i ka qef ato gjëratë t'ja Nuk i ndanë, jo, me t'jërën hmm. hmm. Janë bërë gjithë fëmjetë, zoti dhe zojnja cinguni Dhe cinguni A thua, një? ja? Ja, spesaj Ja, ka, ka Kënë pas këtu Do kemi nësër E janë i me fëmjetë E janë i paradite, e janë i mbasdite, e janë i në dark E janë i në mëgjesë, e janë i kur doni juve. Që bim gjesisit është në Rogën. Në mesnatë ndoshta nuk është shumë e përshtatshme. Jo, në mesnatë do ketë party po. Do ketë party këtu. Se kështu ndryshon, ndryshon simbas simbas koha, sim kohas. Po shikoni vajzat ona më shumë, në mëngjes janë të veshura si baba gjyshi në darka ama. Ama tani mos i tregoj gjithë. Po ndemësh si baba gjyshet. Ë, ë. Vetëm vetëm vetëm kafeçin. Po çonat si do jenë këtë vit. Duke parë duke bërë ato. Do shikojmëolta saken e venduar. Do të shikojmë. Do të shikojmë se çfarë do të ngjash. Kështu që, që nesër, ju mirpresim, do jemi live, meqenëse na fjalat vini të lajmëruar të gjithë se kur vini këtu, edhe hyni këtu në studio, e sillni ato lodrat, e disa për ju do duam t'u thonjë një fjalë mikrofon e të tjerë e të tjerë. Kini para syve është e gjitha gjithashtu edhe në Clan Plus. Kështu që, që mos kemi kështu nga këto që oh, se diaj qishte në televizor, e ke për sukses den televizor. Po sigurisht çdo vit. Uh, në është në televizor. Kështu që është në Klan Plus. Vizhoni bukur bukur. Edhe shihimi në radio. Ore për vete, se ne për ne, hajde nis doni. Po po, më, veten ne. Vete, ne... për veten. Vizhuni për veten. Po edhe on për tapa flas, po. Unë mendoj që On sa i deni skandal. <laughs> <laughs> Unë mendoj hajde sillni ato që keni për të thënë. E vizhuronin shpirtin e, e. këtë vit. Vizhuronin shpirtin të Dolta. Me drita pemë miq dashur. Pastaj veten nga jashtë ka problem. Mjafto tinë të mirë nga Brenda. Po. Fëton, unë të syë kam para së një nga brënda, unë një shikoj të zitëve nga jashtë, një tashur Po Olta më jëftonë që për... E ke për asysh? Unë i një të nga brënda Të tjeni mirë nga brënda, po Êshtë <coughs> shkëshu si skanër është Normal E ke për asysh? E nga blirë të rifringa Zonja, Olta Si kishtë aji? Reng teng? Si shtë ajo? Si shtë e më një atja? Mos më lirë të shumë Këtja sot Ah, Rendgen. Rendgen. Faleminderit mm, se thash Rendgen. Rënd, sa ishte personazh ky shu po. Po jo. Rendgen. Po. Va ç'a emri Rendgen. Si ta mbashm me Rendgen. S'm lidhet fare. Nice. Kështu që e anineser është maratona e 5 të klubit Mosharoni. Le t'i japim miq dashur Lodra Libra dhurata për fëmitë aty të familjeve që nuk kanë tua bëjn vet. Për festat e fundvitit. Dhe do të jetë një krahasi për të gjithë. Kemë tani General Electrics në klubin e mëmjesit, ka nga quhet Raid the Radio në klavë fem në 104 edhe në ekranin Klan Plus. Ky është klubi i mëmjesit, më i mëmjes 20 dhjetor. Që si që zgjidhem se kanë ardhur në klubin e Mqjesit ora është tani 7:16 minuta un jam blendin këtu bashkë me Jerin mjës, kam Maldinin në crowd team kemi Oltën aty për ball dhe Lorin Mizdashur si gjithmonë mban regjin për ekranin ton kemi tani Jerin e cila na frymzon çdo ditë dhe ndonjëherë pas Jerit Olda do na tregojë se si do të jetë moti gjatë ditës sot atëherë shpresa që un kam zgjedhur për sot është nga Oriana Falaci dhe është kjo nuk veprohet drejt që dikush të thotë faleminderit Bëhet për vetë vetën, për dignitetin personal Më mm më -mm, Tarara, tirara, bravo jeri Bravo dhe Oriano Bravo Oriano Falacit mm. Edhe njerë tjetër Nuk veprohet drejt që dikush të të thot faleminderit Bëhet për vetë vetën, për dignitetin personal Normal Po njëse me ata pasaj që të të falenderojnë Normal, jo të gjithë Në mirë, dakord, dakord, dakor, po E kuptoj <laughs> Edha jo, oh, në pak e shumtuar është, e kebër asyhtë që të njështë Vedëm për falimin deri të të të të të të të të të të të të të Se të të të bëhe dhe losë me mbasin farkuar Gjdoj që me moshë kam përshime në Gjdoj që me moshë Gjdoj gjë si pas karakterit Moshës Bravo Jeri Falim deri të Jeri Një këtë që atë mi shtashur kje ishte shpreja e përshedhu nga Jeri për tit në sotme Ndërko Olta na tregon 사실, motin Minus një është në këto momente 9 uh! gradë dojet maksimalja për sot Edhe 0% janë shanset për shqip Mot me djel Por fëtot Falim deri të ndja Ponese mm, mm, mm, mm, mm. Gjithashtu okay. Me minus i kemi temperaturat deri të premta Mi të pak të nësë ketë shise Edhe fëtot dhe të lagur Pa pra, shë përte Richet, Lori, duhesh që i thad Në regullë, Lori <laughs> Okay. Jo në regule, ok, në rregull. Okej, shumë mirë. Çadër mos keni aksesorë. Jo, nuk e çadër aksesorë. E di ti që un humba një çadër pa e hapur fare. Mos. Ju bëton, me gjithë etiket. Asgjë. Oo, po, po. Pastaj shit, jamon mairë ju. Ma shitën. Po çadër bën, pse është është ky monti kështu, ai ti un e bleva, nuk arrita të ta hapja duaj, s'ishte lagur. E bleva s'ishte qullë, e kupton? Mm. Duhet ta bleja. Tha, shikoj si u bëra. Ma bicikletës nuk e gjeta, do të kisha një të shkurtër. E ta theksha hap mja dy herë. E dhe këtë e morat gjatë Se thash... Sigur së arorë Se ku e vura, se ku e lash, a se mbaj mund fare I ka ato dit, të nesë me nuk kujtova E dhe e di që është një një qytetë këtu pranë Po, në se ku ta mamë Në <laughs> një qytetë këtu pranë Nese, s'ka rënë si nuk, <laughs> nuk... Rëndaj nuk vli qa dratë shtrinë ta, oltas E di që... Jo, jo Sa do të shtrinë ma... A do nisoj humbasi, nuk okay, është se kshu e ke. Normal, normal. Ka marrësh një kshu antifurto. Ose i humbet mun... ose ta marrin lokal. Ka. Jo, është un lokal. Ka dhën nga këto kur i lë të kosh ti pa. T'merrësh sepse janë është impirg me çadra atje, ti mm -hmm. mund marrësh një. Po sigurisht. Edhe ti kësh. Po vetëm që është ajo ideja fikse që momentin që do dalish ta hapsh atë gjeni se ata mer nga dora pa e djeshme jo jo ai zoti ti e di po betes qut tamam si ai në shi Akep a ke vërsur ashtu si nuk e hap aty pran që ti ta shohosh shoh. shkoj pa të pak pak më poshtë për ta hapur shko të laku të shpërcavesh ja joh, kan do dhru... marrë dorën e sigoje se kafen se çu bëhet po shkon një majta se po diahtes ne fesh katër herë edhe kur i she pastaj nuk e çabën qse jo aty i ke parë edhe i ke parë të ta marrin po në një rasë po pse çan pse pse nuk e çabën Qa rjeti? Po sa dilja unë për jasht, e kështë fut vrapit, ku ta kishtë e marra e ty? Po zekon ishtë qatë dretë janë jashtë Apo e pen nga kadisë e statik, e bash nga a? bronda, që nuk e vlente të vrapoj e për një të qatë. Kështë të saj që aji që ta merë, dhjet që, do më thonë, atë fëtyrka. Ojo, <laughs> shë dhjetë. Nuk dhjetë do të një vetin e atësisës. Bravo alë tjenë. Po loj gjikua ma të fëtyr ka Në i morën të shitha gjërat Po që atë i thot i rindarja të oqon Oqon, më sigurisht Olë ta herë dhe sjetër zemrë do të marrë me vetë Unë ose do të kishan gullur ati një thik mu në zemrë Ose do të akishabrar me Ose do të akishabrar me Ose do të akishabrar me Kam ato shi gjeta dhe harkun tim me helm Që e ljuej majnë shi gjetas me helm Dhe i gjua i që nga balkoni Parës e a i të hapi që alë Vj janë vullet mund këtu edhe i del nga ana tjetër e qafës shpërthejnë oh, në gjakun jo thjesht ta din kush mbier çadra ora 7:20 e mëngjesit mos ndal zonikë shumë kja lamen skenarin kokë po bra për çadrën un po un po un, nga, un po mendoj çadran tim e kam me dinamit është vërtet ta hapi ato janë shumë të mira edhe mund të dhe bëj un shikoj un nuk e kam bërë me hapi un e kam bërë me celular që po ti po ti bie un një numri në celular shpërthejnë çkatra të çadra si për kokos atyçi po e mban Bashë kokën aty sigurisht. Me <mcycle> urgulenca <noise> fafafafaf po, thandai. Quat trupi thandai si kështu. Si model. Un nuk kam as i gjep, uni kam dhën Allah un kush pa mer. Lori. Lori janë punte zotit këtë që thua ti. Thjesht po themi që ishim për diçka më të ndërmjet mes se kjo, se nuk duhet të shkohet te trupi thandai, por po them çojesh. Çojesh këmbëri thua. Mfalësutri. Ose zonjë. Po kjo çadra është e imja. E kam, kam vendosër unë këtu e sola, e sola unë me vete dhe Të po them dhe unë njeri O, oh, u, uh, sa qoësha, unë atje Po mirë më blendi, unë dhe projë Si pas më një rëstima Ti dhe projë si pas më një rëstanda Një qadrë është të këfë okay, okay. Trujë gjithë ndëj <laughs> Dhe ti nga mi <laughs> dhe Ekshtu 7.22 minuta mi shëtashur Plasim sot për atë Hajdu të qadrë është Edhë pëse të tjetë Mes një Mesatuk e një titë Falem shpresë, nuk kemi çadra sot. Jo keqë. Do shpotojmë te nga hajdutët. Jo keqë. Çto? Çarko Çarkon e kemi Altin. Të rradhës. Katy Perry. Okej, Katy Perry me të gjithë dot këndoj këngën "I said chained to the rhythm" në klubin e mëjesit. Na na na na na na. E 6 minuta në këtë omente Jeni me klubin e mëgjesit Mi qda shëri për shëndesim Uremitit Fantastike Ishte Katie Perry Mirë mëgjes Katie Perry Mëgjesit Mirë mëgjes që të gjithëve Morning Ja, jim tjetër mëgjes I fëtot sot Si qëllë të në tha Vishur një Vishur një Minus një Minus djë Minus djë e kësarë Minus një Minus djë Minus pës në të të mua Po jo më ja Varet këve mantë këj imi Minus 5, më thotë. Minus 1. Minus 1, e? Shiko, e kam zahun atë aplikacionin që thotë minus 5. Unë në kam minus 3. Që nga këshu pra varet se kujem mata, këj përësysh? Êshtë tjetër aplikacionaj. E, mirë. Do thotë që teknologjia... Na jebë tre rezultate, do më nësa më modern bëhem i ne, a ishë më shumë... Zdim të themi njerëzë se sa është temperatura. Po, pra. Grada Celsius ka në 200 vjetë që përdoren edhe... Njerëzit kanë termometra këtu shumë sakt prej metali. Ne me këto gajxhimichet këtu s'dimë pse themi -5, -3 ose -1 miç dashur, në të rregull. Në këto metra, gjithashtu shumë ftohtë. Minus 3. Por nuk ishte ngrirë si ti. Ti ke ishte ngrirë, kishin ngrirë makinat. Po se i shtojmë edhe këtë si si informacion plotësues, por nuk ishte ngrirë si ti. Pra nuk është më shumë se ti ftohtë. Çik më lehtë. Pra paka shumë sa dje. <laughs> Teknologji e fundit. Paka shumë, paka po shumë. S'kemë shk... <laughs> në kafe turke sa i kishim kthyer dhe shikon. Po. Në vërtetë është. Lexoj këtë librin e Walter Isaacson, ka bërë një biografik të vit për Leonardo DiCaprio. M'falni, për Leonardo da Vinci. E mm. të cilin <laughs> Leon... Më pas në autor. Te cilin Leonardo përprizë lidhen, pra nuk ashtu. Leonardo DiCaprio do të luaj. Leonardo da Vinci, oh, sepse a, a sepse a, a biografia a, a, a e bur po. Biografia e shkruar nga Walter Walter Isaacson, unë shinga shkruesi të biografive më të suksesshëm ka bër Benjamin Franklin, ka bër uh, Einsteinin shumë të mirë, ka bër Steve Jobs, që është botuar mm -hmm. edhe në Shqip, që është një super libër, pra, këy merë dhe bën biografi të njerëzve të mëdhenj mm -hmm. dhe uh, i bën këto çalbra fantastik. Shoj shikët e vitit ai në dorë të fundit që është Leonardo Da Vinci. Vinci. Historia e këtij. Dhe Leonardo DiCaprio, i cili e ka emrin meqëra fjala nga Leonardo Mbele. Da Vinci. Mm -hmm. Në historinë që ai tregon nejo më e ka quajtur Leonardo mm. prej Da Vinci. Sepse ishte në përshtypjet e mira të Leonardo Da Vinci dhe ja ka vënë për t'u bërë njëri i madh si Da Vinci. Dhe ai siç e thon që, që ai do ta luajë Leonardo. Leonardo do t'u luajë Leonardo. Interesante. Po. Dhe dhe tregon Walter Isaacson ka ky që studion mbi 7000 faqe të të lëna shënim nga nga Da Vinci. Ëh. Mm -hmm. Gjëra nga më ndryshmen që ai ja shkruante, interesa nga më ky ishte një kurioz i jashtëzakonshëm e tregon se ai person i çuditshëm Da Vinci vet. Da Vinci vet. Tanë diskutavat. Për kohën ishte shumë i bukur thoshte. Muskuloz, ë uh, në proporcion, e mbante veten. Ky mbante thoshte një tunikë që ishte deri tek gjunjët, ndërkohë që të gjithë i mbanin deri tek fundi i këmbëve, sepse mendonte që ishte më i hijshmetë ndryshin nga të gjithë në Firenze apo në Milano im banën roba ndryshe. Ndijesh edhe kur të gjitha këto. E, por ajo që doja t'i dërgoja ishte fleste për teknologjin pak. Mm -hmm. Thoshse se si Leonardo bante shënim gjithçka, lloj-lloj gjërash. Si e ka gjuhën, çu ka piku për shemb, ishte nga pyetjet që i bënda i vetes. E thosh se kush nga ne sot interesohet se si e ka gjuhën çu ka piku? E, kot. Sepse donte ta dinte se si e kishte gjuhën çu ka piku. Edhe mbante shënim i bënde i bënde vetë shënim të marrve pas. Të, të, pa, të pyesësh më shumë rreth sa të trashë janë muret filan si e filanvend, ose të pyesësh si e ecin skandinavët në akull në dimër. Të mësoj këto i vinte shënime mm vetë se si mësonte gjëra nga më ndryshme. Në dukje pa lidhje me njëra tjetrën, sepse kurioziteti i ti tij ishte intensiv dhe thoshte çdo gjë që shënonde në letër e cila ishte shumë e shtrenjtë atko. Dhe ky nuk linte as një centimetër bosh. Dhe janë akoma asot, 500 vjetë më vonë, shënimet e ti, vizatimet e ti, shgaravinat e ti, janë akoma asot. Të cilë atë i përdojë i jelënartë të... Dhe po që këto tonat, kam përshqybje nën, të Twitterat, Facebookrat, statuset, 500 vjetë më vonë, plasë për të kërasuar letrën si teknologi me digitalen... Me A dojën, as dojën, nuk e di. Ete nëse do jenë ndikua ati, kam përshyme në që do jenë më paforme dhe të pa gjindës me më Se shkam thënë unë atë shkam shkruar unë ati a nëjse Do kthejemi shumë shpejt në klubin e mqizita në kemi interperi e fare të shkurë të mqizashur Publisitare dhe pastaj ka muzik nga L.P. Si mirë se kini ardhur. Është klubi i mësuesit miqdashur. Mirëmëngjes. Un jam Blendi Kjoshi Eri. Mirëmëngjes. Gjithë. A je ty Altini kjo Orda? Dhe Lori. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Gjithë. Është pak ftohtë. Është pak ftohtë megjithatë. Ku e ke kapuçin? Le ta ngrojmë pak atmosferën këtu. Do të përdor pak të kuqja, janë pikat e fundit të të kuqes. Shpret zaj deri. Do i përdor për ta ngrohur pak të anagramën se nuk dish ç'të bëj. Mm -hmm. Mm -hmm. Me që është fëtot Se kështë e përdojrë vetëm blu E dhe kjo do e fëtoht Koma më shumë E kam gadi e lëti, në ta edhin Gjeri ma dje për meret me ta Anagrama Në klubin e mingjesit Në le vështir Ram ja. Ram ja. pi Sërës Ram pi Sërës Ram P Sers. Mm -hmm. Nuk është e vështirë. Jo. Ja. Ram P S E R E S. Së. Sers. Ram P Sers. 069 20 70 222. Bravo jeri. E kam të suhar 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Ram-pi-sërës Për shparluaj, multa Për një kontrol të plot mjekësor nga Spitalin Amerikan Oke, okay, kështu okay. që për kontrol të plot mjekësor në Spitalin Amerikan Munda shkruani në këtë numër mishdashur Edhe i pari do të afitoj Do të zgjith një anagramën pra shka që thjesht Ram-pi-sërës do të thot Filmat në Cineplex Mishrafiala Këtë javë janë Father Figures Mhm mm Uh, far, uh, Ferdinand dhe Madame, Madame. Father Figures Kjo është shembulli babajt si ta përkëtesh në Shqipa a i që bën një Father Figures pra a i që je për shembulli në babajt mm -hmm. ka këti për baba dhe kam për shqipjen se në këtër azbe të fjalë për një komedi ku këtak që janë shembuit babalarët shembuit duhet jenë në faktë babalar çna bën për çeshur kupton ç'a do të them do të shëmboj oportumar mm. o kështu e thon me ja ku janë e shohim e kam si e kam si trailer këto Brave, but not everyone knows who their father is for 40 years we thought we did until oh it's going to show and wilson i wasn't sure actually come that is that work the crazy <laughs> 70s monogamy wasn't exactly a priority <laughs> no. No. Shikha, është, <laughs> Duket interesantë Këta nuk njojnë uh, babalarët e vërdetë kam përshqimin unë Sepse vinë nga një komunitet nudistës Ku ta shkëmbenin të partnerët me njëri tjetërin Ekspojen në drysha <laughs> 4 djemë me 4 babalarë Por nuk djetë egzaksishtë të kush është baba i kujtë Kështu që i kanë bashkë Kështu që i kanë bashkë <laughs> Samir i bën sher me njëri tjetrin. I bën sher. Qose ky është një nga filmat më të dashur, ne kemi bileta gjatë gjithë ditës sot, gjatë gjithë ditës nesër për në Cineplex. Filmat e tjerë janë Ferdinand and Madame dhe shikojmë pak më vonë. Ferdinand është. Çfarë është Ferdinand? Vizatimor. Ah, okay. Super, më këta janë pëlqejnë mua me. Filma për fëmijë. Super gëjë. Shumir. Ju sjë shindroni me këto. Le ta bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Le të bëjmë të parën për ditën e sotme, ndonëse ndoshta ky është edhe shansi për të fituar dy bileta për të parë njëri nga këta filma, pse jo Father Figures në Cineplex The Prempton Pidhësh këo. Um yes. në Cinema Din American. Ëh. Mm -hmm. Është votuar dhe ka kaluar legjislacion i ri i cili bën ndryshime të mëdha të kësaj gjëje ose të këtyre në Amerikë. Është shumë e rëndësishme, është vlerësuar shumë për këtë. Edhe është një legjislacion që ndryshon në mënyrë radikale mbështetsh shumë vjetësh. Ëm uh, çfarë pran? Është votuar dhën në Senatin Amerikan. Çfarë kanë ndryshuar? Çfarë kanë ndryshuar? 0-6-i dhe në njëzët 7-22 0-6-i dhe në njëzët 7-22 Ishtë e njëri nga premtimet e zodi Trump Kër bënde fushat e elektorale Se du da bënde këtë gjë Dhe mbrëm, mi a ka dalë Dhe mund të thot se e ka bërë Edhepse ka shën uh, Së mund të them se qfarë Por mund të them se Jo a ishë populor uh, Rëth 55% e tankëtuarve ishin kunder Tyre ndryshimeve në ligj Por ato kanë dodur dhe janë aprovuart Anima dhe nga senati Sepse kështu One Republic do të vind tani, do të këndojnë këngën Kids, ju mund në shkrua një pra 06.20.72.22, ora është 7.25 minuta në këtë momente Sot në emision do të kemi edhe aktorin Gent Hazizi I cili vjen me një shfaqe të remisht, da ështër këtë dit në teatrin komtar Të asin pak me Gentin pak më vonë bi këtë gjë Tani është 7.25 the rafters, hey, in hey. the most of the days we were searching for ways to get up and get out of the town we were raised, yeah, cause we were done, I remember, we were sleeping in cars, we were searching for hours, we were buying in cigars with the white plastic tips till we saw the sun, but we saw crazy things like, I Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Blendi alti në alkoleri. Mirëmëngjes të gjitha. Good morning, good morning, good mm. morning. Good morning everybody. Good morning everybody. Cpse plesh e shuar. Cpse e shuar duam. Na do qefi ieri. Good morning to you ieri. Ju sjjon? Duke nimi shumë çuditë. Duke nimi shumë çuditë. Ju jemi shumë çuditë mëri. Varet. Ti duhet ta lanjorsh mbaskaj kosh. Edhe nga ka pasu nga pranë. Ej, vigjo, në Virginia, të shtetet bashkurat Amerikës, kjo gruaj e këtu shikoj qak zini, shikoj pak. Mm -hmm. Shume lundur. A, mbukar. është Shelby Simmons, e ka emrin kjo. Mm -hmm. Kështë njëra nga kandidatët që garonin në një garë atje për, si uh, tu është, qeverit lokale që kanë në, në Virginia. është një uh, tip kongresit vogër, mm -hmm. po e quaj. E... Uh, Të përfaqësimit atje pa, Kjo është demokrade Edhe garonte kunder një zotrie Me emrin David Jensi uh -huh. I cili ishte Në atë zyrë mërë para se kjo Shë që kjo ishte situash rivalja Svidantja Por ishte dhe me reja Po, edhe me reja uh -huh. po. Kanë dalë rezultatet Dhe Dhe është një tjetër argument Bja të që thonë që gjdo vot vlen Sepse rezultati final ka qënë 11608 vota mm -hmm. për Shellin Pan dhe 11670 vota <laughs> për David. Interesante, vetëm një votë. Vetëm një votë. Vot. Po ti mbledhsh banshi bim rreth 23000 23000 ca vota. Mm -hmm. 11600 me 11600 është më atje e lehtë edhe ta bësh si si llogarit 23200 ai gjasa 23213 duket se kanë qenë 23230 mm -hmm. dhe 90. Vendder 11607 me 11608. Mm -hmm, shumë lezetshme. Ajo ka fituar me një votë, me një votë vetëm. Bravo. Oh, antjen. Po kushtoj. Kujsh rasti pra. Eh, kur kur janë bërë si duhet. Gjërat duhen bër ashtu siç duhet. Kur janë bërë, kur zjerit, bërë si mm. janë bërë numrimet e parë. Sa të nesër para ndosht. Kur janë bërë numrimet e, <laughs> e para, ka votuar, ka fituar ky David. Në në fillim rezultati ka dalë 11601 mm -hmm. me 11591. Okej. Okay. Në favor të ati. Pra lëvistë me 10 vota në favor të të David. Po kur janë vetëm 10 vota diferencë. Automatikisht këto hyr për një rinumërim tonë ato që rinumerohen pastaj hyjnë me kujdes, me kujdes. Mm -hmm. Dhe nga rinumërimi nga ngjelo edhe vota të tjera. Dhe kjo në fund fare fiton me një, një votë plus. Do të thënë plus. që kanë numëruar edhe të pavlefshmet ose këtë. Ja numëruar të gjitha. Nuk e di se si bëjna, ta, ta i bëjnë ata, ata i bëjnë brenda ditës, nuk kanë dashur shumë për të numëruar. Gjithsesi, por që ishte automatikisht sepse ishin shumë afër për kur luan për 10 vote. Dhe hyrin në atë proces. Nuk pati as grevuri, nuk pati as <laughs> Gjuaj t'je me këpuc Asin që nga këto nuk ndodhi Do me thë nuk që e nevoja Ti është Ti është uri në mëruan Doli a i sa doli Uri me zonjas Po që do vëtë Që t'ket rëndësi Po që ka e të njërë nga këto Vajzat Veterinere Jeri Tam. E cila është 35 vjeqe mm -hmm. Qëhet Kelly Fosli Edhe Receta e saj për një qenë që le, është një plumb kokës. Të farë, wow. serios një wow. së wow. ke? Urëzra. Wow. Ta një është arrestuar. Në okay, skandalizova. E kam pëtaldje. Veterinerja, një gjitha, në një gjëndje, në një gjëndje këshu, uh, feste, si shka që në shpine vetë, e knajhur, kur qeni i komshies, ka leur dhe leur dhe leur dhe leur dhe leur, dhe leur, dhe leur. kjo nuk ka duruar më. Gamar Armën po dhe ka shkuar për ta oh për ta qetësuar, qenin do ja ka dal. Mes sa kuptohet, por pasaj gjërat kanë shkuar për në polici. Se dhe kishim qenin që qe ashtu e ke përsuhsh, nda mm -hmm. gottën që kishte 200 tit bull tan. Pa. Për pasaj sistemi, eh, e... po anë në anën <laughs> tjetër. Po tregojm anë anë njerëzve tani. Se çam bën njëri. Njerëzit janë më këshu, këshë, të lirë këshë, kjo është e sigurt. Edhe mos e thuaj të se ka të qenë bir qenin që. Unë emi sigurt. Ndo njëherë qëndë me dy këmë, janë më të egrë sa ata me katër këmë. Ndo njëherë po, jam dëkord. Po joj gjithmonë, më po se generalizohë. Ndo njëherë tash. Se katë e qëndë me dy këmë, që janë shumë bërë. <laughs> tash, ndo njëherë. Po, wuf, wuf. Ate, e, lartë, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Ram pisërës. 06 79 20 70 222. Si të e? Dukët si e sharë, thëmë. Ram pisërës, po. Mund të marrës edhe si e sharë. Si e sharë e rëndë, më badia. Po, po. Gjithë sërën. Qëmë qikom të rëm pisërës. R, A, M, P, I, S, E, R, E, S. He, he, he. Ram pi sërës A mund të... A... A mund të dëgjim pak? Të ferë Edhe të censurën? Para se tiki ollëta? Po, pa tjede Okej, okay. dëgjim pak uh, ollëta censurën e ditë sotme Po, po, të ikim e censurën në mund të Poli pranoj para Që ishte dhe dëshnorje e ti Se kishte frikë dhe ndjehe i vetmuar Pas i drejton të një familje kriminale Mhëm -hmm. Dhe i tani kemi dhe e një orë dhe një dhurat nga elektronik lajnë. Edhe një në tjë të të të gjojni? Por pavërsisht pushtetit dhe prestikit, Poli pranoj para këtë këtë, që ishte dhe dashnorje e ti, se kishte frikë dhe ndjeje i vetmuar, pasi drejton të një familje kriminale. Okej. Okay. Okej. Okay. I e pjollë ta. Një, një orë, <laughs> që farë kemi dhëm? dhe në, dhe ishte më dhuratat? Dhe një dhurat nga elektronik lajnë, jo, nuk is <laughs> Nuk i shtonë se nuk doj që da... Ta bejtë famsh me lojën tënde. Si kam si, të muar, për ne kemi thënë që është dashënore pra? Dashënore e bon, po përveqë dashënore qërë është në krua. Që <laughs> është <laughs> vetëm dashënore ajo, si që është një dashënore dosido. Ajo dashëronëtë, por edhe ashtu, e, në atështë të pi. Mirë, dështoj me dhe dy bileta për nësine. Oke, okay, pra dy bileta Halim për nësine për nësine për nësine për tinguna do. Po bra, po mendoja. Merra keni më dashur. All I want for Christmas is you, ja. Kyo, kjo që nuk do asgjë tjetër përveç se ty i dashur dëgjues, ty do. Femva Spark, Clubim Gjestit, Clan FM, Clan Plus. I wish I could.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 siçi t'gjidhë mirë se keni ardhur në klubin e mëmçesit miqdashur çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 88 minuta në këto momente e do t'ju ftoj se deri në datën 31 dhjetor tek Inter Sport do të gjeni ulje të çmendura që shkojnë deri në 70 Përqind miq dashur, multibrendi më i madh sportiv që ka mbi 10000 dyqane në të gjithë botën vjen me këtë ulje fantastike për festat e fundvitit. Dhe si asnjëherë tjetër mund blini gjithçka me ulje që shkojnë deri në 70% te Kinder Sport dhe çdo gjë në markën Adidas është nga 30 deri në 50% ulje, çdo gjë që është Reebok është deri në 50% më pak. Me Kinley që është një tjetër markë ekskluzive te Kinder Sport, do lajeni 50% më lirë gjatë ditëve të festave dhe do të mund të kënaqni fëmijët dhe të gjithë familjen me dhuratat cilësorë e tek InterSport dyqanet ndodhe në Durës, në Tiran, në Firë, në Vlorë ku ditat dhe InterSport kanë surpriza për ju dhe ullje kuto që t'jeni por edhe ju që mund mos keni një dyqan InterSport pran mund shkoni dhe ta vizitoni tek intersport.al intersport.al mund përësis një online edhe ato vinë pra një fiksua një mirë të logo, është InterSport dyqani më të tilsor në mbar botën për produktet sportive shtu që Shiheni pak këtë, sepse është koha e festave, koha e dhuratave, dhe në kohën e festave, në kohën e dhuratave ka edhe shfaqje të bukura që mund të mm -hmm. vinë si dhuratë. Gentazizi është këtu me ne në studio, mirëmëngjes Gent. Mirëmëngjes, mirëserde. Është kënaqësi që të kemi. Genti është së shpejti më i dashur, duke nisur nga Sonte në fakt, në skenën e Teatrit Kombëtar. M'tregoj pak. Fillojmë sot me premieren çfarë do bëjmë kur triten, në orën 6:00 për të vazhduar pas sa me datën Njiste një, njiste duj, njiste trej, njiste katër e në vazhdim uh, Kjo të një është Kjo t'i do t'i është vedëm në skenë Stand-up comedy Stand-up comedy Qfar do bëjmë kur të rritëm titullot Që jam vetëm për një orë Sigurisht që Stand-up i është një zhanër Joj let mm -hmm. Dhe Për të mundohë është bësh është më kollajti bësh njështë dhe për qarë Se sa për qeshur Dhe është vërtet nuk mund njerëzit mund bëjnë kocë sikur çajin por nuk mund bëjnë kocë sikur çajin ka varet varet është e dhimbshme ajo ka ka do të çesh me çut me çesha çesha 4 kështu e kemën atë po në koleksion. Kë kemi, kemi atë. Po, shikoj, stand-up është është shumë universi. Pse atë pse pse do që të merresh me një gjë që është e vështirë, çfarë është që të flet ty personalisht si gen tek stand-up? Më pëlqen stand-upi dhe shoh shumë veten. Ky është stand-up i dytë se un kam bërë një përpara që mm -hmm. ka qenë flakut më të jotja. Dhe ka që, qenë shumë e bukur dhe rezultoi e suksesshme. ë Më pëlqen sepse është interaktiv me publikun dhe më pëlqen humori dhe them që jam në rrugën e duhur. Mhm. Mm Pa vërsi se shëbështirë, fakti që njerëzit duan qeshin, kanë dryshuar edhe në qikë stili humorit në Shqipëri, unë i drejtojmë gjithmonë një publiku që e, do dhe humorin, po flasim, sa më të prekshëm, të veten. në mm -hmm. vel të kunë shojim vetën, në momentin që shojim vetën të kunë, unë auto-ironizohem. Në momentin që shojim vetën, atëre edhe humori është me i letë përshkuar dhe për, tu, për të cjellë të kë publiku. Kështu që janë të sajgjëra ajo mor familial. Në dal në shfaqjen çfarë do bëjmë kur të rritëm, janë katër faza të vonë të zhvillimit njeriu që është fëmia, adoleshenca, mosha, pastaj e burrit i i rrit, po flasim moshë mm -hmm. që jam mm -hmm. unë dhe pleqëria. Që thotë janë katër stinë të njeriu, domethënë. I kam lidhur unë them që nëse Newtoni ka bërë 3 ligje për të shpjeguar gjithë universin, unë kam bërë 4 për të shpjeguar qendrën e universit, që është një kokrëzë që është njeriu. Uhm. Mm dhe me këtë merrem pastaj gjithkohë se si sillemi në kur jemi fëmijë, adoleshentë, të taj... pa stil. Un, unë kam bëjën për shembull që çfarë e bën stand-upin nga ana e e, e konsumuesit të të stand-upit, si jam unë, çfarë e bën lezetshëm edhe edhe që lidhet as kur kur dëgjuesi apo audienca e gjen veten tek ndodhit tek tek çfarëdo që është duke ndodhur atje, edhe edhe ka një farë sinqeriteti, por mënyra se si ne silllemi në, në raste të caktuara kur ti e veten makine mund të shpjegosh, edhe ti thua po këto i bëi the un, edhe edhe aty të ka pëqeshura, sepse ti je bashk po themi në thonjza fajtor, në krime të ngjashme, ë edhe kur ti gjënë çopa që i bëjnë gjith, që u flasin gjithve Atëre, atëre ky moment sinqeriteti ku ti e kthen në humor, atë është diçka që i kurdis njerëzit pasade i ngra. Sepse ne jemi jemi në vetvete jemi të gjithë absurd, kështu që nuk kurse ka kur qeshim, unë qesh me me me budallain që kam brenda vetes, kështu që nuk mm. kurse ë rrita kërkojtë teatri humorin. Ajo që bën e bën akoma më të prekshme, por shumë ka ndodhur që në kur kan folur për marrdhënie të burr-grua, një shoku im më tha, urojm tha grua Kujto se ti kam tregu unë zë më bëjtet e... <laughs> <laughs> Thesh, po... <laughs> se përse grue ati me ndonë në që i shi po normal, një historit e tyre... Norma, ja, ati atë regon ati e se... Mm -hmm. Unë themë... Ja po themë një batut që të da përdorë në Shfaqë okay. Që themë gjitha gratë Embarojnë masterin me i venë Nëllë se i kam fjalit një lojë Ndryshon vend e vendi ku vend presjen <laughs> Po e <ajo> osh <është> fjalit... <laughs> Që sjë, po nuk do nuk do merre, nuk do merre shumë. Jo, jo, jo. Përmi po mi, për, si içi bie që, që që ndrosh një orë në këmbë atje dhe të bësh audiencën që të qeshi për një orë, është mm -hmm. ato se duhet të kesh material. Ai që të kesh material do të thosë që duhet të bësh kërkim, duhet të bësh grumbullim, do të bësh shkurtim të këtij materiali. Sa kohë duhet? Sa si si funksionon kjo? Ku e gjen materialin si ambient? Atë stand-up është një punë proces, nuk është një punë ti shkruave një tekst mm -hmm. dhe pastaj mbi atë tekst pastaj fillon të hulumtohet. Ti ti shikon që dita ditës ai tekst fillon të ndryshon. Pastaj ndryshon në varësi të shfaqjes. Jo nuk është një punë që ti nuk është si, si një vepër që ka shkruar një autor dhe thua kjo është vepra, mm -hmm. dhe tani kurse një stand-up është në në proces gjithkohëse, evoluon. Mund të ndodhi sot të më djesh për shemund. Ti vjen po vjen për te Club e Fem, të ndodh një njerëj që të flet edhe të tak një batutë. Atë ti më erdhe futën në shfaqje, sepse është një situatë, thash, ne jemi absurdë, që ne ndjesë kuçi kuçojmë, kuçojmë vetëm pas hyrje më absurd. Ëh. Mm -hmm. Dhe kjo është koha ku na ja themi vetes me pasqyrë që sot nuk do të dal. <laughs> por del se të ke punë dhe e di që uaj nuk jam mirë, po prap del, edhe çfaru që çjellon. Në Shqipëri, për shembull, nuk është është një vend që është sa a, sa e duam, aq edhe e urrejmë në një të njëjtën kohë. Ne jemi jemi ekstrem. Çar çar. Ti del për shëmund këtë semafor i parë je je i qet. Është shumë i qet. Semafori i parë jam, edhe po, un jam shumë i qet. Mundoj të bëjsh qytetar. Je brenda makinës apo jashtë makinës? <laughs> Zakonisht un je i qet brenda makinës. Po pra, në makinë. Dhe po ash ngrore apo. Mirë, apo dhe te semafori i dytë pastaj fillojnë të thotë për pritje me ky ky me zjutse unësh, se i shef të gjithë që fillojnë me pa. makina pam pam pam pam pa. pam, që semafori drejtozi është, se nuk ka shanse. Kështu mm -hmm. që jeta jonë është e tij. Po do të vjerë në një garë me Budallain, domethënë që po shet... pa diskutoj, Budallain fakto mund ta mundin, po. Po Budallai mund ta mundi. Mund t'i thuash vetë s'e <laughs> dëgjoja. Ç'e bën Budallaiu? Le, lejti gitu. Është qartë, është ja mund të po. Është nisur për tiku që unë nuk dua që po, të shkoj. Po. Ti <laughs> jo, di që po as hy sini shërën sipër. Shet... Ti ç'i merr indicet nga këto gjërat e përditshme, ngacmimet që njerëzit përplasen, bëhen edhe E jetojnë në familje mm -hmm. në në spektakle. Po, kudo. Gjithandë. Ka shumë materiale, besoj. Po, po, po, pa, pa, <laughs> po. Ku bën spektaklet? Patjetër që po. Sa dush, sa dush, sa dush. Po jam i dëshiruar. Që vetë sot gent që shfaqe pas shfaqje mund të ketë edhe batuta të reja dhe situata të reja. Po, pa diskutim sepse ti e ti teston atë që ke shkruar. Unë mm dal -hmm. unë derisa shkruaj vetë testojm dy herë, se edhe si shkrua si skenarist, edhe si sken aktorë. Mm -hmm. Kështu që nëse një batut nuk në gjithë në publik, do përpichesht të ndrosh batut, ndrosh situatën, mund të heqesh një blok nga, nga ajo që i kesh krua, një blok të tërë. Kështu që bësh për një punë proces. Mm -hmm. no, të të, të ndodhë edhe në salë, përshmë më ka ndodhur kur kam qenë kavaj, në shfaq me, me plakot majtë e jote, të, të ndodhin që të flasin nga salë, sepse është normale, Dhe ndodh që ishin ishi danka vajza, ishin grat, grat bes <laughs> burrat. Ne shumë sin vaki kishin anë. <laughs> dhe unqi po flisja jo dhe. Jodhe, dhe unqi po flisja për për gruan time, edhe më thot njëra nga nga sala ta çyqa milion çai hiç e titha <laughs> me ata po thash e i drejtor dash po ha milion ha çai bëj çai bëj <laughs> <laughs> dhe ndjo një burrë nga ka the drur drur i pe drur çyçë mund të krijohet batuta atë pa, te... pa diskutim pa dimon, diskutim ndimon uh, ndimon uh, pa diskutim ndimon uh, publiku çyçë në dalën 20. Nuk e dishur nga sot. Sot është premier. Si po ndihesh për për premieren? Mirë, mirë. Çfarë bën sot? Ke ndonjë kush përgatitje para premier të trajton gruaja sot? Para premieres gruaja nuk do të të bezisë se e kemë rish sot keni ka premier. Normal, edhe gruaja ime di që para në premier nuk nuk ngacmohet. Biles kur kaqen gruaja ime në premier i kam thënë kam dalë në sallë thash kënajsinjë kam ashi kam gruan në sallë që po mshef në stand up. Po nuk është kjo kënaqësi, sepse kënaqësia është ju ndo të flas një orë kundër asaj dhe nuk do të ketë dot përgjigje. Kë <të> shujë. <Shushan> shu që... Gjithsej kohë, po. <të> po <të> prapë ti do ta hash më vonë, për këtë pa diskutimin. Është... Ma mirë, ma fa. Mas, Pas <të> mas, mas oros, mas oros tha. Pas premierës. Ma orës, ma orës tha, shijojë edhe kokteilin tëa, bëj çefta, i ke qenë magjik, bravo çefta. Ma orës 12 flasim bashkë. Do flasim prapë. Mundu vetë të shushja. A dhe kuaj do thye në minj. E mirë, mirë. Sicher, zëren so dring. Çfarë do bëhem kur të rrithem? Kam përgjigjenun që përgjigje nuk do ta marrim. Apo apo e ke vendosur? Bë, jo, un kam një përgjigje, po nuk e di nëse e shohim veten të tirë edhe dyta e përgjigje, po se un kam luajtur një çik edhe me fjalën çfarë, mm -hmm. thjet po ta shosh posin, është me apostrof dhe shumë veta. Ah, çfarë? Shumë mm -hmm. shumë shum veta kanë thënë, po ka e kemi gabim gjithë. Atë atë është ofi. Atë nuk rin shohin gjithë posin, por çumi atë po jomë pllak apostrofin <laughs> e kam e kam marrë për sipër atë thonë a ashtu kjo është lidhur ka lidhje me me farën çfarë fare do bëjmë kur të ritim ëh ëh kështu që më ke fshirë atë më baj ke fshirë fiksi një gabim që njerëzit e bëjnë shpesh mm. aty faleminderit gjenta azizi successo s'a të ndrëmim i dashur në orën 18 do jetë çdo darkë çdo mbrëmje në orën 18 për 1 or kjo është e gjë mirë me thënë drejtën sepse është 1 or është Njerëzit që zën janë, janë festa gjëra, kështu po një orë është është diçka e menaxhueshme. Për të bajtur për të ndërmirë atje, prap del në 7, atëherë sigurisht nuk del në orën 11 darkës mm -hmm. nga nga shfaqja dhe mundesh mund të bësh edhe gjëra të tjera. Kështu që 20, 21, 22, 23, 24 And edhe bëshdim. në vazhdim ia ndalla teatri kombëtar, zhvendi Gendazizi është personazhin në stand-upin e vet. Çfarë do të bëhem kur trem shumë suksese. Falim dhe, e janë të atërë, e themin gjithë <laughs> edhe, edhe me thurje përë thurje. thurje e janë të atërë, thurje e janë të atërë Shpërëse më valetonat shkojnë në, në planete E kërë përës përës përës Më duke se hapen këto në univers Ta marim vështë gjithë vin të vinë të atërë Shumë mirë Ok, themin baspak Themin baspak në krymin e mqesit Tani është 8 e 20 minuta One day our hands will be showing them eventually i pray that i'm giving you all that matters so one day you'll say to me i love Bogor këmi dashur nga Robbie Williams Love My Life. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Altin, mirë mjësi... Olta. Mirëmëngjes. Dhe Lori. Mirë Olta, kush e japi tani nga goca jepini? so vse... Gatina, okay. jepi jepi ta. të jepinin pa kamerat e fituesve. Ju lutem, Iri ka gati nëse Po, gati. Si dësh. Kush doj? Atëherë, është gjetur anagrama nga Xhelali i Pari, ka dhënë 1 pesë mbaro numri ka thënë Supermarrs. Bravo. Supermarrs, Supermarrs është përgjigjja e saktë Ram Pisrs. Ista anagrama për ditën e sotme sipër marrës e ka gjetë Xemali i Pari. Zelali, Zelali. Zelali i Pari. Dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Skitalin Klinik. Faleminderit. Okej. Ëm, ndërkohë ligji i taksave ka thënë ligji i taksave, pra 090 i baron numri fiton dy bileta. Është vërtet. Bravo. Kjo është çfarë ka ngjar në Shtet Bashkuar të Amerikës, i pyetëm pak më herët pranë se çfarë ishte ngjarja e madhe. Në SBA dhe është, është është votuar në Senat për ligjin e taksave reforma financa e financave e taksave që ul son taksimin për shumë nga korporatat etj etj etj më shkon nga 35% në 21% për shemb thonë. Uh -huh. Super ulje. Ne po. Për më të pasurit sigurisht. Ata që kanë po, të kenë edhe gjithman. më shumë tani, sepse zotërimtë. Po. Po. Do bëjmë jashtë kemi një, një surprizë që është gjithër censura. Oh. Jo! Wow! Një wow. jo! Më në thundë. <të> wow! Më <të> këto lajme njëse? Po të një që të bëja. Shërbueses. E sakë! Bravo! Por pavërsisht pushtetit dhe prestikit, Poli pranoj para shërbueses, kje ishte dhe dashnorja ti, se kishte frikë dhe ndjehe i vetmuar, pasi drejton të një familje. Pa përthet e ke? Pa përthet e ke? Pa përthet e gjohë. Pa përthet e ke? Pa pë Që ishte dhe dëshnorje ati E qartë pra Bravo ishte atir... ajo Që ishte dhe dëshnorje shë... ati 9, 7, 1, i mbaro numëri Gerrit Dhe fiton një orë nga primi moqës Një dhurat nga elektronik line Dhe dy bileta për në Sineprex Bravo, bravo Gerrit të lumt. Bravo, bravo, bravo mm -hmm. Ty po të thoi jam um, mm -hmm. Para se shkëm dhe këtë kalimi për uh, ditën e sotme Me gjithë se jemi vonë Jemi vonë kam përshyme nuk do mm -hmm. të kemi ko Do të afilojmë në basë Basa urëste 30 shpejt po deshës. Fjal kalimi, a an si apo e thoni? Mund ta bëjmë një të shpejtë. Apo mund ta bëjmë të smëjt. Një të shpejtë po? Do jetë i thjeshtë apo i minuar? E, I thjeshtë, thjesht. i thjeshtë. I minuar. Nëse dalë barazim është i minuar pastaj. Okej, okay, okej, okay, dakor. Ni pyetë bëra. Atëherë ja ku e ke? Merë ja. Daje me armikun, armiku shlori miq dashur. Vajza të kundra djemve sot në Juri kujtojmë fituam në. Dje fituan vajzat po? Atëherë. Qupani? O, jeri, jeri O, jeri, jeri mm. E mm. mm. po. një shumë është një fjallë Ju më të gluani në 06-29-207-222 06-29-207-222 mm. Jeri lëshonë fjallën e parë Për... Uh, Ollë mm. të Frut Frut Ollë të frut E fështirë është Frut Frut Çfarë po, do të them unë? Çfarë do të thuash? Ti di çka do të thuash, mandarinë. Ja. Mandarinë është pasakt, nuk vjen keq orta. Është pasakt, orta. Nuk është mandarin, e. E. E. nuk është mandarin. Volori. Po, ja, e ka Volori tash i di. Bishti. Ah. Bishti. Mhm. <laughs> tardha, presakt tardha. Ti bëri oh, një të njëjtin gabim, Lori. Asaj. Bishti. <laughs> Dhe t'u është bisht, ah, ja, mir, well, bismi, problem, bismi, nuk ka problem, nuk ka problem. Bravo, bravo, bravo, bravo, një pikë për cunat, zero pikë, bishti palës. O pëse hajt, bishti palës, se në këna e që. është frutë, këtë farë. Se së në grënë në njerë, frutinë e palës. Takë që t'ja eqës farët piko, në? Ne isë, jo, jo, nukë ja eqim piko, nështë bishti palës. Me këtë i që thama? Të heqësh edhe? Shhh! Heqesh, deta, <gibit> heqesh, në në pare, të heqësh, papa. Të heqësh të gjitha kutës të janë në studja. <gibit> Ajo dojta në luar një, pra të se diskutojum. Pra <gibit> <Okay>, për <gibit> njështë, shumë më nejbje. Pra për shumë më nejbje. Pra për shumë më nejbje. Pra për shumë më nejbje. Kujdes me vjallë në <gibit> <gibit> lëtë. Një të kam shumë. Ishte në një hotel sovjetik, dikur, flinin të revet, Uhm, dy bënin muhabet, i treti donte flinte gjum. Ta selinin bënin çip çip çip çip çip çip çip i tregonin edhe kshu. Barsaleda me politik. Po natkohë kem rësesh. Era kthehet që ore i thot. Pushoni orëse për gjon KGB-ja, re. Tini qe WhatsAppin për gjon KGB-ja. Ta vazhdonin. Një, dy, tre, ky e pa punon keq u chua. Shkoi tek ai baristi aty në hotel dhe i tha di gjotha. Për 5 minuta tha, mm -hmm. na sill 3 kafe lart, lutem tha, për 5 minuta. Po jo për 6 minuta, për 5. Dakor. Shkon anti prap. Ora do flini juve thoshte na përgjon KGB-ja. Kë ja, tha hiç. Nit mar tavllën këtu siç ishte te i folit tavllën si tha. Shefi i stabit. Për 5 minuta na sillni 3 kafe. Ende e <laughs> burjat e tavllën aty. Për 5 minuta. 10 dera, vijnë 3 kafe që kishte porositur këta O3NOP, ja futën gjumë direkt. Kër zjojët kjo në mëgjes, ta du tjerët sishin. E dhe pjët këta të hotelin falin, thot, kujan shok të më, o, oh, e rdi këkëbëja në atën, tha i mori, tha. Po tha, po për mua, tha, pse së për mua, tha. A, tha, shevit shtabit, tha i përqejo shumë ajo, tha me, me tavlën. Pe e mi bespakërën. Jecin, ço diçka ju mungon? Kredia konsumatore Express, aprovdimi shpejt dhe pa kolateral. Tani me normën e interesit 3.9% sosete General Albania, banka juaj, skuadra juaj. Un jam shef Renato Mekolli. Sot do të gatujoj për ju recetën e makaronave më të pëlqyer në botë. Por, më parë, pak muzikë. Çfarë na duhet? Perime të fresta, spaghetibareti dhe salsën e re bareti. Hmm, mos ka maruar t'i qka? Oh, e rëmiqt Gjeni të gjithë gati për Makarona Baretti Sepse të duhet vetëm Makarona Baretti Sals Baretti dhe imaginata ju e i sigurisht Elka, psilësi praniush Përshëndetje miq Po ju njohim me disa nga njarit më të rëndhishme të vitit 2006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 është ndezur është e fikur e ndezur ore është fikur e ndezur dhe po nisemi ore është fikur dhe po shjet kujdes kapi frenat se tiku është ndezur dhe po ecim ah pse nuk ta thash është makinë elektrike elektrike makina elektrike në Shqipëri po po e morat te Volkswagen në Porsche Albania jo vetëm makina por edhe përfaqësitë specializuar me servis dhe garanci e kuet çon për karikim ti këtë në shtëpi në dar me prizë të thjeshtë ve makinën dhe edhe celular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 Kryshlindja është një sezon i mrekullive. Vetëm për ju, Hotela Vale në Budva dhe Hotel Bianca në Kolasin kanë përgatitur oferta speciale. Nga 22 deri më 28 dhjetor, 2 net për 2 persona në dhomë dyshe me çmim të, të posaçëm. Pija mirëseardhjes, mëngjeset e darka të përfshira, si dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi, numri dhomave është i kufizuar. Hotela Vale në Budva dhe Hotel Bianca në Kolasin ju mirpresin për festën e Krishtlindjes. Për informacione shtesë dhe rezervim Telefononi tani, plus 382-33-421-000 Alo? Hajde se për pak do filloj, jelë ardhë, nëzito Po vi, po vi, rrugës jam Alo? Alo? Nuk ka asë një arsye për të nëzituar Që të vlejmë më shumë së sa jetë a jote Gjdo muaj në Shqipëri, rrëth 22 persona humbin jetë në aksidente rrugore. Ga sielë si tapë, policia rrugore dhe spikapag, juftojnë të respektoni sinjalistikën rrugore. Të moset e kaloni shpejtësin e lejuar dhe të moset përdor një celularin kur jeni në timon. U dhe toni të sigurt.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 Bye. <laughs> verse vini në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirë Olta Lorca, mirëmëngjes mirë gjithve. Si mirë Hello. Po shika shumë diçka shumë interesante nga Daily Mail në Facebook që dikush e kishe vendosur aty. Tregon lidhje me uh, këto makinat ATM mm -hmm. dhe mënyrat që hakerat përdorin për të vjedhur informacionin e njerëzve. ATM. Pra. ATM. Tan, po. Ose bankomat. Ose bankomat, banko atë si i mm -hmm. ndryshë. ATM-t apo bankomat. Mhm. Mm ku dona për qytete i keni, po shikoj pak këtë. Është në një shesh diku në Europë. Ky zotria që e ka vënë në re, ata që ndodh është një ekspert sigurie. Mm -hmm. Dhe kur është afruar tek tek bankomati, ka vënë re se aty tek vendi ku futet karta ka pak ngjiccë, po ta shikosh ai rrethi ka pak ngjiccë atë nuk është krejtësisht i pastër. Ëh. Mm. Dhe tha në atë moment që e pash mendova, "Ok, po etherhaj pak për të parë nëse që lëviz dhe kur e tërhoqi, ajo joja. Wow. U shqit që atje. Ah. Edhe fshihte, një tjetër ishte e gjitha një kapuç, pra vendi ku futej karta, ah. është një kapuç i ngjitur nga hakerat që ka një mikrochip së brendshmi, i cili lexon të dhënat e kartës tënde. Dhe duke punësoj po ë? Jo? Po, dhe në të njëjtën kohë kan vendosur dhe një kamera të fshehtë aty që shikon gishtat e tu mm -hmm. për kodin që ti do futesh. Pra në njërin anë ata marrin të, të dhënat e kartës, shikojnë edhe kodin që ti fut atje dhe pastaj i kanë gjitha gjërat që duan që ta përdorin atë kartë online apo ta shesin tek të këtë tret që mund ta përdorin për të bërë blerjet e tyre e kujtun se çfar. Wow. Dhe kjo po ta shikosh, siç ka xhiruar ai, është në një shesh duket që është një shesh tipik mm -hmm. European dikun në uh, Diku nga dikun, e, e si, dikun në Gjermani. Diku në, do të thotë diku në Gjermani, në Hungari mm -hmm. po, apo në një vend i, kështu, që, qendër qyteti ashtu, tipik europian. E vesë si i kishin ngjitur aty. Wow. Mm -hmm. Pra ai vjen kapu dhë, me kapuç të xhitur, duhet me pasqyrë identik. Duhet identik si si ai që ishte nëntë. Por ishte Fanco ose mm -hmm. ishte me me atë chipin aty që bën marrjen e informacionit. Pakë shumë si KGB-ja tek tavla. Që re po ju tregova pak më herët. Mm -hmm. Pra jemi 1-0 miç dashur fjala e parë në fjalërimi ishte mm -hmm. Dardha. Në the djem të kanë gjetur sepse Darda e ka bishtin. Pra, pra, pra. Pa, pra. Oh. E fortë. Mm. Je gati për të dytën tani? Jo. Ja. <tale zhë> Kjo mund të jetë më e vështirë. Po sigurisht, më se e para. Fillon edhe Nuk jeni parasysh. Si fillon? Se si bëhet. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Atë. Mhm. Mhm. -mm. Yes. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mhm. Edhe shumë të vështirë mos e betë, Lotte Kërë e kemi radhën e të vështirë Abo shumë të vështirë Së do të betë dhe shumë të vështirë <laughs> Okej okay. E vendosa E merë altinë dhe olëta Dhe i gjejë unë dhe lori Nisë altinë i pare uh, Varkë, Lori Varkë, Lori Vark thot të, Altini është fjala e parë. Kujdes. Vark. Skaf. Skaf. Ështe pa sakt. Emër. Emër. Vark emër. Vark emër? Vark, tha Lori. Volta thot Emër ieri. Nëse ju jeni i cilësi që po mundoheni të komunikoni në 0692070222 është numri i telefonit ku ju duhet ta dërgoni <tut> me një SMS nuk ushton asgjë. Varkë, Emër. Nga trove fare olta me këto. S'ka gjë, mosu mos kanë kotë kolta. Shtreqoni radhët goca. Lundrim. Lundrim. Tasaktë di. Altin. Altini. Altini. <tut> Lviz. Lviz. Varkë, Emër, Lviz. Varkë, emër, lëviz Varkë, emër, lëviz Së përmarë vesh Qëndrojnë së tit njërë, mm. titanik Titanikë është e pasaj më gjenë keq Lopat Lopat, varkë, emër, lëviz, lopat <coughs> Hajde jeri <gitos> si Rada jode nasi. për cituarierin. Tuieri tani e ka gati, vetëm të sosh. Emër, Lovis. Lopat. Nuk nuk 0692070222 si quhet, mi dashur. 0692070222 i pari fiton. Hë, emër Lopat. Lopat. Nuk duk emër Lovis, Lopat. M Vark, emur, lopat. lopat. E, nuk u vjen fare. Edhe koha është, edhe fare. Je veri. Velat. velat. Velat nuk po m vjen. Ndryshe, bërisa... e pa sakt. Ti the ndrysha Varkë, Emer, Loviz, Lopat, ndrysha Ndrysha, thot oh, dhe tini Remat Remat Sorry, o të nukur dhe të fjallë paga pa Remat lopo, pa Remat, por është Remat Remat, quat, quat, quat E o quat, normal Oke, okay, shumë mirë, pra sot të dojnë shakall. djetë 2 me 0 miqtashur në fjallë kalim Ollë të do nga thotë se kush ishte i pari Për njësh me përgjirin në e sak nëse kishte jeri është duke po vjen te vajle rema kushani rimo kjo es lisa 772 mundi t'on dy bileta per msinen e muzik tani ne klubin ne mjesi kur t'kthemi mishtashu do kemi edhe k' kan parun kan par nje personazh te dashur per ju shake up christmas tani kjo es ga train shake up the happiness it's christmas time Around the world before I get too old and don't remember it so let's December red and reassemble let oh yeah wants upon a time in a town like this a little girl made a great big wish the fell the world 1000 djithëve, gzuar gzuar festat miqdashur. Do t'ju kujtoj se nesër në klubin e Mqjesit ne jemi në maratonën e 5 të klubit. Maratonën e 5 të klubit miqdashur çdo vit këtu. Gjatë 27 orëve transmetim live. Ne e fillojmë emisionin në 7 dhe nuk e ndërpresim deri në orën 10 të ditës së premte. Do të thotë që do jemi këtu 27 orë për emisionin më të gjatë radiofonik që ekziston rekordin e mbajmë pone. Nuk është thyer ende. Jo. Kështu që gjithë do vit pra është një mundësi për të siel këtu në studion tonë dhurata për fmit e atyre familjeve që kanë më pak e në këtë mënyrë të qojmë sa do pak zim të këta që kanë nevoj Fmiët e përjetojnë shumë të koju e dini kur ishim të veqëll, fesat e vitit ri si do që tjetë është, është një që, që e pret, e do e ka dhurata, ka lodra, ka drita gjithandej në përduqane ka një dëshirë për për të festuar. Edhe kjo familje nuk i kanë mundësit, është ekonomikisht i varfër shumë ky vend i ynë. Donjëherë harrojmë atë. Por është është pikërisht ashtu. Kështu <laughs> që, që është një mundësi për të dhënë. Edhe rroba që mund të jenë të përdorura, por në një gjendje të mirë, ju mundet një tuk, të sillni këtu heku të hekurosurat, palosura, të pastra. Njëra. Dhe ti çojmë atij ku ka nevojë. Ju e dini fëmijët rriten shumë shpejt, lëndrat nuk prishen dot në kohë, rrobat nuk konsumon ai sa duhet. Kështu që mund t'i çojmë atje ku ka nevojë. Tu japim këtyre lodrave një etjetër, edhe këtyre rrobave të mbajnë sa këm të vogla ngroce, pallto, e xhupa, e gjëra që mund mbledhim sepse ka nevojë. Edhe as gjë që do të duronin nuk do të shkoj kod. Absolutisht asgjë. Gjithçka do të shjej një fëmijë të vogël, a një familje atje që do ta do ta ndihmojti. Së kështu që i jepini E janë i nesë, ripresim në mgjes, në drek, në dark, pas dark e Mgjesin tjetër Në të gëzir Gjatë gjitë në atës, dhe jemi këtu Kur të dëshirane? Kur të doni ju Të gjithjenit fëtuar Të gjithjenit mirëprytu Në kryuene mgjesit e jemi në bulevardin dëshmër të komit Në otenin rogner katë i par Mune i qender, mune zemër të tiranus Fjallën të një e ka Gjerri Gjerri Atëherë por shkollaja diçka interesante është në Izmir të Turqisë, në fakt bëhet fjalë për shkollën që quhet Makbule Sulejman Alkan. Ja ja. Dhe mësuesit aty kanë vënë re diçka. Në kohën që po regjistroheshin fëmijën për të filluar sezonin e ri të shkollës, kanë vënë re që 33 prej tyre janë Binyak dhe Trinyak. Oh, jo ta, vetëm Binyak, por ka nuk është bërkëndarja se sa janë Binyak dhe sa Trinyak, por 33 fëmi që janë registruar dhe që mësojnë aty prej disa kohësh, janë Binyak dhe Trinyak. Me gjitha të drejtori i shkollës, me emrin Bertan Çetin, ka, e ka vënd këto në duke për të gjitha media, duke fluar mediat në Turqitë dhe më pas ka marë dhenë anën bambotës, sepse ata mendojnë që mund të thyën rekordin ginesë Për shkollën që mbanë më shumë fëmi uh, që janë binyak dhe trinyak Besohet që ata pa. janë të vetmit për momentin Me gjitha të uh, pëpresin uh, zërtarizimin e libri të rekordeve gjinës Nëse ata do të jenë pjestarët më të ri Për vitin 2018 për këtë loj rekordje Por është shumë interesante 33 binyak dhe trinyak wow. Unë s'kisha dëgjuar ndë njëherë tjetër Kemi par binyak por jo ka shumë bashkë Jo ka shumë në një vend Në një vend Mos ka diçka në ujë atje. Ujë. Si shpjegohet? Nuk e di. Çë ndodh që, që bëjn binjak ata? Kanë një stil ata në Izmir në jetë. Ose <gjohet> stil ose ose diçka në ujë. S'ka mundsi. Po te ujë ndoshta. Në stil në një shishe këti. Edhe kjo është shumë që transaktohet, ato binjakët binjak do bëjn ndërbrezat apo jo? Jo, është një punëm. Varet, nuk e di. Në fëmijët e fëmijëve. Bravo tini. Domethën ti alti nuk bë bën binjak. <laughs> jo. Mi ajo. <laughs> Mi ajo të vott. Shumë mirë. Shumë shumë mirë. Okej, okay, themin bas, ehm, uh, si si donin që të veprojmë në këtë moment? Edoni që të bëjmë okay. një pyetje la muzikë. Okej, ta bëjmë një pyetje s'aj. Okej, atëher le të bëjmë një pyetje ju lutem. Le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti sepse sepse s'kemë luajtur. Sepse kur na e kërkon kur na e kërkon Olta, Olta na e kërkon. Është për tani. Okej. Okej. Shushja. Ehm, Mr. Dashor. Ministri i jashtëm i, i këtij vendi fqinë, i ftuar në një panel me gazetar në një emision në televizionin publik, ka treguar se si vendi i tyre mund të fillojë zgjerimin e territorit ujor nga 6 deri në 12 miljetë detare. Ese përra dhe është mirë, ti, përra më ngëtërove, përra Ska i gjë, ska i gjë <laughs> 0619-2017-222 Oke, okay. këta jemi baspa në krymine mqesit është si shdo altini mishdashur Can I sit next to you, tani Në Klav FM në Inqindikadër Në ekran e ekran, të usmi mqes mjë I've been gone so long I've been working all around, yeah It's just it a... I've been down so long I got to get in my world again next to you can't just sit next to me no oh. I wanna walk to Memphis alone cuz you do it for me I wanna know you were all the kicks from the sticks all the kicks in the I concentrate on you. All the kicks from the sticks. All the hits we we'll turn. All the stitches we got. All our brains so good. Më gjësë që të gjithë e mjësë të keni ardhur në klubin Më gjësë, të hapur që do ditë nga ora 7, deri në orën 10 Të në uh, Radion Krab FM në 100.4, edhe në ekranin e Krab Plus Më gjësë, e më gjësë, nësër nuk do të nbyllet në 10, nësër do të vazhdojmë kemi maratonën e 5 të klubit nësër Gjatë gjithë ditës ju mirpresim këtu edhe natën për të ardhur me lodra, me libra, me roba për thmijët e familjeve që janë në nevoj Edhe duan pak n E fundë vitit Jemi në bulevardin dëshmor të kombit Këtu në kryjë qitet Dhe ju mirë presim nesër 21 deri pas nesër duke u gëdhir Geri në rëndjetë të premten Në të adhën 22 Në të jemi këtu qitë kohës Për maratonën e klubit mm, mm, mm, mm. Ader Pak më parë pojë thosha mm -hmm. Që Kam parë një person të njër Person të dashur për publikun Dhe me ndove që do abem një lojt Ani për të të ndikujt një durat A ti apo asaj që do të vi Me përgjigjen e sakt Në lidhje me kë kam par un Pyvetja është standart Një dashur Kë kam par un Një sun Gati Gati Ater është femër Jo i eri Uh, nuk është femër, më bjen keqë Atër, kjo është deputet Jo, nuk është deputet altin, prapë më bjen keqë është një mashku E sakt E duat <gjohet> shumë <gjohet> Ta, -ta tingoloj njërë Gazetar Jo, më bjen keqë Artist <gjohet> Bravo. Bravo, Lori është artist Aktor Jo <gjohet> Këngëtar E sakt është mbi të ridjetë Ësakt, i ri, një këngëtar mbi 30. Është simpatik? Dajti, sikse ti e thua, dhe mos i et. Do thosha? Po, është relative gjithsesi. Është relative sigurisht. Si do thua, jo, është simpatik, saktë do. Në thua, është normal. Është, okay. Vazhdimi. Është 9:40. Është aty tek, jo, është, duhet të jem ka mbushur 40. Është me flok pak të gjat? Pak djalam. Këndon edhe në për një... dasma. Jo, në dasmë? Jo, në burdasmë. Okej, okay, prit. S'u gjetrova. Kurtro, kurtro, s'ka që s'ka ieri. Trashkosh. Faleminderit, s'u gjetrova. Faleminderit për këtë. Po dëgjoja atë. Jo, po mendoja këtë që këndon në do i lokal natën? Ëh, nuk e di për lokal natën, jo. më than drejtën. Atëherë, okej. Okay. U do gje ieri. Ky merr pjesë te festivali RTS-së. Po në së diel që kam të drejtë pse s'do bëhet? I fillon emri me e e pasakt Vazhdojnë A të komendoj edhe me... <laughs> unë që bura pyve tjenë pra, A këmë të se më pëtë lëmë shonë I fillon emri me jo, rrë Rrë është e pasakt, më vjen keqë Ja, lori, ti ka i radha në gjithë është Rokk <laughs> <Rock. laughs> është Rokk, po e, I fillon me emri me e <laughs> Me e Po e thamë për e Jo, nuk është, kui nuk fillon po, me e Altini mendova a tha për Elton dedën Po ti, për këpë mendoj e? Po po presija pyetja e njëjtë. Po <laughs> si fillon me E për Elton Dëdë nuk mund të filloj me E per... s kajje, s kajje. S kajje. për. Ka gjë, ka gjë. Sigurisht Gabida. Për vazhdoi me Jerin. Elton Makashi. Në vend të mi nuk është Elton e, Makashi. Po atrom Elton Jokan. Vazhdo. Erenis Joga. Tani <laughs> <laughs> mm, tani nuk jam e sigurt për moshën, unë për këtë që po mendoj. Është mm, nga musketerët. Jo, jeri jo, nuk është nga muskutirë. muskutirë E sa e këmikë dhokë me bë, bra, me bë uh, Boku? Boku, bra, boku e, Eha I ka kaluar në zetë bërë Të pra, e thash? Të pra I ka ka, ka, ka përtsyr Përse muskutirë e tjeri pohynë Në të gjithë <laughs> në të gjithë <laughs> në dhekët <daktë. laughs> <laughs> E shi jo, a ishko Para për gjetësh Takova Aleksandr Gjokën edhe Ska më fituas Po më tregonte se si kështë erën në pesh Mm. Në rregull, këto kohë të fundit po thua që pinte vetëm ujë edhe. Ka filluar me ujë, po. Ka bërë vetëm me ujë, edhe tha kam ndiejem shkëlqyshëm. Vetëm shkëlqyshëm. Kompensova tha wow. gjithçka që pija me ujë. Ai kur ka rënë barku tha ndje më i lendiem shumë më mirë. Do të thënë, e hollon ta pas. Lë rrugën e dur. Do të bir me ujë, apo. Jo, jo. E hollon, hollon. E ka lënë pra, ka lënë. Një gjokar ki pesë gota ujë. Shumë mirë, është 9 te 10 minuta në këtë moment e mishdashu këtu në klubin e Mëngjesit. Altin Sula i fitues, ka fituar një bojken Braa. lako Për uh, ditë nësot me bojken pa shtek ura e madhe Me që rafjala në bilanë në tje A... po, Unë isha në biciklet, në unë pa po, Me flokot, se kishe flokot bion të shi mm. për, për momentin edhe Super Kjo këngash për Altinë E për shëndes Vete ka dëmë për vetën e ti <laughs> Si e për shëndet i A e rezik për e këndon në vetë Këtë e më së faktë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 ora 7 dhe 10 në, e mgjesit, në, FM, në, njësi, njësi, në klubin e mëmëjesit në klab Fem në 104 Mirëmëngjeshi, mirëmëngjeshi, mirë se mjës. vini ardhur në koloninë e mëmëjesit. Alo, mirëmëngjeshi. Jaguimi edhe një herë tjetër më zhdashur çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10, por shkon tani 9:15 minuta. Dana sot është 20 dhjetor dhe për jashtë është 7:00 0 ende sipas Por është bukur. sipas matit që kam un këtu. Mo Ma, një matës më thot -3 jani Po unë kam një për momentin Ti ke një ëh njëri nga Macsit Dhe tjetrem thotë dy Më fal sa ke Olta Ai që i bazohem çdo mëngjes më thotë Ka dy aplikacione të ndryshme Olta Që të jetë i sigurt pra Po ë ë ë ë ë Dërgojeri ka historinë e një burri, i cili ta tregon tani pretendon çutira. <gjubi> është historia e tij, ai është 74 vjeç, është jeton në New Jersey, e ka emrin David Hughes. Hey Hughes. Është bërë film, film aktivite, um, në fillim të këtij viti, dokumentar, film dokumentar, po. Okej. Okay dhe regjisorri është uh, Brad Abra Abraham. Ju regjisorët më? I cili ka marrë për sipër të tregojë historinë e 74 vjeçarit i cili është i bindur, mm -hmm. jo vetëm nuk pretendon, por është i bindur për gjërat që thot, që jo vetëm që ka kontaktuar me alienët ndër vite. Dëgoj si dëgoj se s'është çudi kjo. Por ka pasur edhe marrëdhënie intime me ta, madje oh, ka humbur oh, virgjërinë oh, oh. me njërin me njërën prej tyre. Mm -hmm. 74 vjeçari jeton me djalin e tij të rritur tani më është Michael, djali i ti, tij. Ky është Alena apo? Por... Jo, jo, jo. Jo, ky është djali i tij Toksor Eltinje, mm, ndërkohë mm, që mm. zotria thotë që gjat gjithë viteve të jetës së ime kanë pasur marrëdhënie me Alenën dhe kanë edhe fëmijë në, po në, ka në botën e tyre. Ky fëmijën Alen ndi kanë në botën e tyre, nuk i kanë në këtë botë. Jo. Ndërkohë, të gjithë rëfimin e ti, a i ka filluar të vizatoj, të pikturoj okay. Së përse gjitha pikturat që, që 74 vjeçari bën, kanë lidhja pikërrisht me mardonin Apo me ato jeton e ti që a i demonstronë në përmjet pikturas Ka dhe shumë imazhë dhe me thëmë të... mm -hmm, Ka imazhës përse i bënë, të gjithon i ka shëndruar në vepra arti mm -hmm. mm -hmm. Gjithë si historin e jetës të ti Si, si duket Vëtëm se sekandar më ndjenë si i ka parë, se njeri shef si njerës, njeri shef si... Se... Po bra, wow! Po, se të rgonë edhe vetën e tjo, Luria jë është njeri, gjithës e si... E të mëshme! Dhe të shkëm të dokumentarit. Me gjithë ato... Si uh... që e dokumentarit, e redim? Po, e dim. Si të të gjithë? Nga vjëgjërisë. Ta, si ta njësë, një, një, një. jo, ta kam njësërë si link Love and Saucers. Love and Saucers, dhe të mm -hmm. dashuri dhe disë që e plëtërues. Okay. Megjithatë, regjizori vet ka thënë që sepse i biri është marrë <coughs> një intervistë gjithashtu, <coughs> ku thotë unë nuk kam pse ta pyes, dhe nuk e vën në dyshim atë që babai im thotë, kështu që unë e besoj plotësisht dhe nuk ka vend për dyshim, por në fakt regjizori ka thënë që unë nuk dua se historia të kesh interpretohet por thjesht kam dashur të bëj një dokumentar të tillë që të hapi një debat publik në lidhje me këtë fakt. Përveç fëmijëve që i ka këtu në tokë. Ka vetëm një. Ka vetëm okay, djalin pra. Djalin vetëm atë i kem. Nuk e kam no, me gruan, gruan e vet. Ky thotë se ka dhe fëmijë të tjerë, por që ky do të ky ka lënë shtatzën femra aliene, disa prej femra. Disa prej tyre, jo vetëm një. Mëngjherë mbasi kanë mbetur shtatzën me këtë situash, kan ikur. Edhe i kanë lidur fëmjet pa. në yësit të tjera mm -hmm. Ati ku ata jetojnë Shumë mirë E nuk e sot të të të të Kithon që e Ose ka hedhur gurin lërgë Ky, ky <laughs> po e ka hedhur gurin lërgë <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hajte vera vash Bravo i që falim dhe i tjeri Të lutem Këtë e mbës paklurin e mqesim ishtashur Love and Saucers Që e dokumentari interesant Hisoria një buri cili thot se në jedhën e vetë Mardën jeti ka pansur fillimisht dhe vazhdimisht mm -hmm. Me alien dhe kafmi Dikun planetet e tjera Kelly Clarkson të të një Peace by Peace Orash 9.19 minuta Të gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femne në 104 dhe në ekranin e kan plus un jam blendi të bashmejeri me, me Artik. Alden dhe Lauren që do të jenë ora 7 deri në orën 10. Ej, kjo është. Costa. Costa. Zonusha. Po ti di çota ka veç çelsat kur do ngrihet dhe vjen. I ka çelsat. After. Mhm. Mm Do bëjmë një, një shazam, tani, në klubin e mëgjesit Eja, <të> <të> Olta, eja Mund të luaj në shazam, içdashur Altini Mund të luaj në shazam fituels. Jeri Mund të luaj në shazam dhe Olta Bravo i qëtë Olta Dhe një <të> ori mund të ndjetë me një zile dhe, Kur do të mbështes një shok Po, kur do të mbështes një shok Ate, kërkojmë nga ju Kërkojmë nga ju, që të gjeni Kushtë këndonë dhe titullin e këngës, mm. mundësishtë, për parës dhe bini zilës. Okej? Okay. Okay? Mm -hmm. Ta dini dhe titullin e këngës. Kujdes, filojme të parën. Kjo është e parës, zënë, sotri. Ma gjusë e kam. Zira <laughs> dhe gjusë. Kujdes, asë njerës për bësë zilës akoma. Kujdes, asë njerës për bësë zilës akoma. E të shira Perfect, bravo Perfect, e pasak E pasak, kujdes E dhe njërë E të shirë Fotograf, e të të një Bravo E të të një Këngaj të të mishdashur është kjo që do të gjëjmë Tani, kujdes Një sekund, se është me fillim e kësho Së ka me film parë Të që të molës me film parë O se kamaj juz One Republic Yes Titu e Titu e A titu e Agatikam Ha Ka titu e Yo, yo Just One Republic Agatikam Nuk vien titu e Haviri I'm a shock. <laughs> I, no, right I, lived, I lived, like I lived. I, I lived. lived. I, I, live. I, I think you <laughs> don't want to say, how are you going to get out of here? How are you going to get out of here? How are you going to get out of here? I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. Coldplay, the Chainsmokers. <laughs> a common city, most condosed yes. zipper. That's where I'm going. That's in jail. You do it. Uh say <laughs> something like this something just like this just like this <laughs> <that's <that's <that's the long the long two people are there three three and me veteran vets pa say she loa oh lady sir how much you want to look if anything somebody is not giving the number in the blue lore sure mir any concert here this yes Hva për kushe gda në? <laughs> Hva olta? Ega ah, dyspilinga? Justin Bieber Bro, yo, yo, yeah! We got Justin Timberlake. I got ha, ha, this gastrolesh, bro. The mirror sky. Kudo jota. Eh, I got yeah. this feeling. Yeah. I <inaudible> got this, feel this feeling. I got she this feeling. Just in Timberlake mbas kësaj. Si sa i trishtuarish. Justin Bieber. Se bën të cry. Pa vërtet, Justin. Nuk do të hakë të pirunin, më sa ka të pirunën kan gulohet. Mirë. Shumë i mërzitur nga ti Olta. Ës kan the feeling a uh, Justin Timberlake. Mirë, kjo, kjo është e fundit, tjera okay? Tjera Kush ma gjen këtë? Kjo është shumë sh e njohur. Antimi prap. Atë ne po shpresoj për një nga gocat, një nga gocat me dashur. Ju ve më. Ju ve më tani. Kujdes. Ma... Ah, se a i. Kush i ditai? Aira, Aira. Ai ai. <laughs> <laughs> jo te tun tun tun. Je përti. Fare William's happy happy happy. happy. Bravo. I think I have about three big messages, Holta zero peak, David and yo, and nine big. O menjëse. Ja hu të bëj. Katër ka, katër, 18. Mba nuk do të merresh. Ti do të marrësh. Ti nuk e ka dienti me shtyrje që ti biesh tek ajo diçësh lojaltinit, ti e. Mirë, Holta, kam gjithë një këngë që vetëm ti mund ta djesh. Kujdes. Ler fare. Kujdes, ka e fundit. Në vërtetë. E poshtë është një faj. Ja, ja, ja. Crazy Frog, Aleksandrs. Ding ding. <laughs> Sesitoj dispozon se të të shohim. Mirë. Mishdash do të ju lëmë, bësh po këngë me muzikë me këtë, do të kthehemi mbas fan klubin e mëngjesit me më, më shumë. Tani është koha për uh, muzikë. Jeni me Globefm 927.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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Kokrat e trundafilit e egrë mund të përdoren për çaj, mund të bëhen në reqel, ose marmalat dhe mund të përfshje në shumë shimet të tjera, ja cilat janë vlerat shëndetsore të trundafilit e egrë. Plot me antioksidant. Kokrat e trëndafilit e egër janë të pasura me vitamin C, që është një antioksidant i fortë. Ato përmbajnë karotenoide dhe substanca të tjera bioaktive. Parandalon diabetin, ekspert të bimve mjekësore në Turqi e kanë përdorë rrushpesht të rëndafilin e egrë për të trajtuar së mundje të diabetit. Shkenstarët kanë kryer disa eksperimente për të egzaminuar rolin e të rëndafilit e egrë në parandalimin e këtyre simptomave dhe vunre që ekstrakti i ethanolit e të, të rëndafili e egrë shërbente se si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët në optimist për përbërsit e të rëndafilit e egrë dhe vlerat e tyre Parandalon melanomën e lëkurës. Kur lëkura e njerëzit lëndohet nga rrezet e tepërta të, të diellit, krijohet teren për melanomën, që është një nga sëmundjet kancerogjene më të rrezikshme të lëkurës. Sipas shkencëtarve japonezë, përbërësit e trëndafilit e egër kanë një efekt pengues ndaj enzimës dhe ndaj procesit të prodhimit të qelizave kancerogjene. Ndihmon punën e zemrës. Trëndafili i egër përmirson shëndetin e zemrës tek pacientët obezë. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul niveli linë tensionit të gjakut dhe kolesterolin e keq. Si rrjedhoi trëndafile i egër ul shanset për sëmundjet vaskulare dhe vdekjes si pasojë e këtyre sëmundjeve. Lufton të ftohtit. Trëndafile i egër ka një përmbajtje të lartë vitaminës C. Si rrjedhoi mund të përdoret në kurat kundër të ftohtit. Për më tepër trëndafile i egër i vjen në ndihmë gjakut dhe kockave. Trajton problemet e lëkurës, përdorimi ekstrakteve të tëndafilit e egr është në mjafti mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrate të tëndafilit e egr janë terapeutik, largojë njëllat e lëkurës, e hidratojnë atë të dhe e zbusin shenjat në lëkurë. Trajtonës regullimet në stomak Trondafilie e gërë mund të përdoret për të trajtuar së mundjet e stomakut, spazmat, iritimet dhe ulqerat. Kresisht është përdoru si një tonik për stomakun dhe për tretjen. A i ka qetsuar dhe trajtuar probleme dhe simptoma si diareja, azorët, fshikës dhe urinës dhe infekcionet në aparatin urinar forcon sistemin imunitarë. Të rëndafili e egrë parandalon infekcionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon funksionet imunitare, lodhjen, rritë qarkullimin e gjakot në gjymëtyrë, rritë fluksin e qarkullimit të ujt në trup dhe shuan etjen. This is Club FM, 100.4. sama sao Jessica ne ardhur, nuk e bimë ngjesisit me ish dashurin. Ju përshëndesim ti gjithve. Ju uroj një ditë sa më të bukur edhe të mbar. Yes. Atëherë, do bëjmë sa e njohim kolegun. Sa e njohim kolegun, sa e njohim kolegen tonë. Është momenti tani mishdashulet ta hedhim shortin, shikojmë se kujt do t'i bjerë sot. Lorit. Atëherë jepini. Do hedhim shortin. Gatim. Kush futoni parë? Lori Lori O Lori sfutuar Ti je me vonesta. Jol Lori po. Alta tani mos sa peshtërse tani. Ti. Alti. Ti. Ba. Nuk ta gzoni vajza. Tek apo shift. Tek. Shift. Haj. Goyspedani ready. Gatë na patashë ha jeri. 1 2 3 6 6. Oh, prapun domethën. Haj gzoni. Okej jeri. Gjus ma dhe pyetje vejt i gjove, këshu shë Atër, <laughs> Doetit... <laughs> i e që A të rjeri Të të të largohesh, duhet të të të gjosh diska Gjus ma dhe pyetje vejt i gjove, por ato pyetje Nja ndryshe për ty Do të ndryshojnë Nuk dhe i bëjmë ato pyetje Se ja bëjmë do të Jo, ja, ishë ndë shumë të shpifura, njëra ishë vetë me cuna për shumë pa pra. Pa ja Për pra Për ja bëjmë variantin goca <laughs> <laughs> Oke, okay, gati ieri fitë e parë do zgjidhje që të humbisje dëshirën për çejf një herë për gjithmonë pra ieri të, të, të humbasi ti ti shkoi libido zero ë të humbasësh dëshirën për çejf një herë për gjithmonë apo të shtosh 100 kg një herë për gjithmonë ah. to humbasësh ah. Dëshiren për seks një herë e për gjithmon Abo të mbasës dëshiren për Falja, abo të shtosh një qinqile dhe t'i kesh një herë e për gjithmon Oke, i ku e para, t'i eshte e qartë E që mund për jeri qinqil që për shumë? Nuk edhe, t'i shtojnë qinqile Kës një 30 që ka tani? A, mbi tajtë O, no, no, no ova. Falemnderit për seriozit. Po nuk do i heq më kurçi 100 kg. Jo, asnjëherë, një herë për gjithmonë. Por edhe dashuria nuk do të bëj më kurr, se edhe qefi do i ikin një herë për gjithmonë. Në çamosh i ikën qefi. Tani pra, menjëherë. Tani në këtë mosh, në moshën e qefit. Në kulmin e qefit. <laughs> Okej, okay, yeri. A të pishë të dytë. Do zgjidhje që mendimet e tua, edhe ato më intimet Ti transmetoheshin di si gjithë botës. Mhm. Uh -huh. Apo që mendimet e tua të mbeteshin private, por të mos lejohesh të vishë rroba. Oh, wow. Ëh? Eh? Sa të burr kjo. Tishte... Të ishte. Do të thënë rroba jo. Ja. Në versionin e parë çdo gjë që Jeri mendon bëhet publike. Dhe gjithë të gjithë e marrin vesh se çfarë po mendon Jeri. Çdo mendim që Jeri ka, ne ja lexojmë, ja kuptojmë. Në versionin e dytë Jeri mund të mbajë për vetëm mendimet, por nuk lejohet të mbajë rroba. <laughs> Mm, okay. Ne ja nuk e dim se çfarë mendon, por ja shikojmë të tjerë. Okay. Jo mendimet. Jo mendimet janë, jo. okay, nuk Ve... e shojmë. Po për sa kohë do të shojmë mendimin? Ver. Në fund të fare. Jeri. Do zgjidhje që të gjenë tek dera jote. Një job. Mm. <clears throat> prej 100,000 dollarësh. Apo, një çantë me 100 mijë dollar drog brenda. 100 dollar drog brenda. Një xhob për 100 mijë dollarësh që nuk e di se si do t'ia ja, bëj hallit apo të gjej një çantë me kokainë për shumë. Po e ka policia këtu. Nuk e di. Do të damë ndëvedaj jo pasaj. O të marrë xhobën, o të marrë çantën me lek dom me drog, me drog, që do të shes. Po shesi, që do ta shesi. Po, më shumë ti e kupton. Sigurisht, një të heqme. Vetëm ta heshi. Ai si shpejt. Më bëset mi direkt. Është mirë më duket. Okej. Pra, atë pyetën e parë janë, e para të humbasit dëshirën për dashuri apo të shtoj 100 kg. Në pyetjen e dytë, jerit ket mendimet që ja lexojnë të gjithë. Apo të ndalohet të vesh rroba. Edhe në pyetjen e tretë. Të gjej tek dera një qorb për 100,000 dollar apo çantën. Apo një çantë me 100,000 dollar kokain. Niçinka 100K, apo niçinka. Ta zgjolem ieri tani? Ieri. Hey amene. Come on, come on, come on. Come on, come on, ieri. Ta. <hým> ta, si ta ta ta ta ta. Me suljeta. Pa. Deti për të vërtetë nuk e njoh mirë ieri në këto pyetje. Alo, por dor via derit dera, jote pas ai kanë ndenë nga ana tjetër. Kaloja në koridor vjetet e të dera Ajo të pësej kërë në andi Oke, mirë Ather Kemi trepjit e për ty e para është kjo Olta më duke të sajshë, nuk e njojë jerin Nuk e njojë? A, i ka të shtira, janë të shtira Janë të shtira Pra na e olta i dokë shumë Të leta Sot i kemi të rënda Dhe me mish Ather Dhe me mish? Po, me mish Ajo, jo Po frise për qoftët Po, pra, ish për geqë Nesa Njëse Kujtënës jëri Njëri, do së gjithi që Të mbisje një herë e për qitë mod në dëshirëm për dashuri Libido njëri Moskishe më fare dëshirë Apo Apo Të shtojë një shind kile Që së mund të jo mbasë shkur As njërë As dëshira nuk do të vi më kur As, as njëri Nuk do tikin më kur Që dhe i vësh këqin A saipune de ganë më, sot joë do shkohësh për shume 150 kg dëshira po 150 kg ta bësh kot po peshën do e kem gjithmonë peshën do të kesh gjithjetës derisa të vdesësh imagjino varet, <gih> jo, jo, <gih> <gih> <gih> varet blendi ka situata që jo mod jo e bëj kot varet blendi ka situata dhe të tilla pra do mbasësh dëshirën për dashuri apo të shtosh 100 kg jo unë kam thënë që jam fobike nga pesha kështu që nuk do të zi të asnjëherë Të dyton, kështë gjithë dhe para Të mbasër seksin, pra Pra, të mbasër no, dëshiren dë Nishtashur dëshiren Lori ka thënë <laughs> <Bravo, dë shiren. laughs> Lori ka thënë uh, 100 kile 100 kile uh, Gatim, keis, Lori gati. 100 kile të Sorry. baj vet Të mbasër mbasë dëshiren Bravo, Olta Të duar të, të rëkise e Olta Pa të shkjërë dhe kjo që, e, po të Pa të shkjërë pare Unë e bravo, e, të shkjërë Bravo, bravo Të mbasër dëshiren Bravo, të shkjërë A dini që shkruaj tutur dëshime me s. Okej, okay, shumë mirë. Dëshire. Po, po, po. Si jeri. Si jeri ka shku seks. Ehm, atëre. Yeri. Po. Totë zgjidhje. Në pyetjen e dytë. Ëh, mm -hmm. që çdo mendim që ken në kokë, ëh, mm -hmm. njerëzit të të mund ta lexojnë. Të ledzojn, de gjitha, të gjitha. Të gjitha mendimet e tua jeri do të ishin do transmetoheshit. Do ishte një çu. Këqë mesus. Nuk do ishte aq mirë, okay. Apo. Kujdes. Kujdes versioni 2. Truman sekund. Show po ieri show. Mhm. Apo. Apo. Çe ti mbajë për vetëm mendimet të tua por të ndalohej të vishje rroba. Çe <laughs> të ndej pa rroba ieri. Po se do të di gjithçka. Ose do të di gjithçka që ke në kokë ieri. Ti sqaj ti kemi raste pa rrobaj. Apo apo do tim uh, ose zgjedh të jem pa rrobë. Pa rrobë, pa. pa. <laughs> Lori ka thënë? Lori ka thënë mos rrobë. Bej Lori. <laughs> mos rrobë. Nuk <laughs> ka <Luka> ligj sikur. Do të mendim të kujtore. O, dai. Ashtë <laughs> <laughs> gabuar. <laughs> Shumë gabuar. Shumë akazën gabim edhe atje gabim ja, edhe atje bravo Lori trea, bravo wow. kurse kjo e treta ieri do të zgjidhet një herë për gjithmonë nëse e po së ke apo s'e ke një kock kriminale në trupin tënd <laughs> po jo më mos e o oh, tani çe këtu më vuren në që. siklet <laughs> atëre jepë të zgjidhet ieri që të hapet derën e djegën një gjọ për 100 mijë dollarësh diçka që do duhet të e paguajë shteti shqiptar me hir apo me pahir nëse pse është i detyrimi një të dhe gjoba të ishte e regullt 100.000 dolar gjobë që ishte dhe bine që të punoje Sa ko për të tjerë Apo, i eri uh -huh. Do zhjidi që Kur thabje dhe erën të gjejë një çanë me 100.000 dolar kokaini ah, mal, mal, mal, mal, mal Po që ka vlerën E 100.000 uh, dolar me, <laughs> <laughs> me <gyusimi> Qese e bardë, i eri E mund të këndoje përsta Jemi me 100.000 si <laughs> Bardhe <laughs> e shqive bar, E po të ishin 100.000 do filoj kohë e do bije Zajma po bash. Tanë për... po e morën pësipër këta të dy për, si për ta shpërndar. Ah, <gazin> pra, bra, jeni, dilema është nëse do bashk. ti hyje 100% tinë bash. A po, apo do të pranoje që të roqem bashpunim bash. Bes, edhe ti bësh pjesë. Gjobën apo kokën? Shumë e vështirë. Mën kokainën. Shumë e vështirë. Ëver <gazin> shumë e vështirë, nuk mendoj që është dhaje vështirë, po. Shumë e lehtë, nëse. S'ka vështirë sepse është e vështirë e vështirë. Sa cilësie është? Kushtoj të besoj të jerë. Kusht ta ndaj, kusht e shoret skemën. Me një video altin që do të dy rastet janë siklet. Unë mbish edhe mund të të kurti. Ata për fatin fillimi. Mund të të kurti policisë. E këtë apo ishte Mund të policia që thua. Tanë, po vjet kurth. Po vjet, po ti <laughs> <laughs> chan... ku okay, okay. okay. Je se di kush jam unë. Po vjet kurthi bie që unë jam kriminalia më e kërkuar në botë. Okej. Mirë, pra i bie që juve zonë Zotrin, hapni derën në mëngjes, gjeni një çantë me, me, me kokainë se vrisi fëdër mendin, e merrni dhe ikni. Ë, apo zdaloni fare, s'i është marrë me çantën dieve. Mirë, ti e di se ç'a bojaun me çantën, vetëm e djej. Po këtë djobën pse nuk okay. po, po e ke si solti shumë djobë. Po do të them që ti kur e gjendë të vrasë smëndjen, kush e ka marrë? Mar policin telefon dhe e ktheim rast. Ja rapsht. një sekond, pse nuk e pse nuk e celson pse <laughs> ke marrë të djobën, ku e ke marrë, çfarë ke bë? Vetëm çantën po justifikon. Unë e shërova, çare shumëolta, unë e bëra zgjedhjen time. Tash tashin fillim që djoba është e rregullt. Studenca nuk ka kushta. Është djobë shteti dhe duhet ta paguash djobën. Po pse e ka marrë këtë djobën më zotri? Unë ta e shumë e thjeshtë më. Edhe çanta. Sepse kanë një çantë për jashtë, gjithnatën. Ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> edhe dhe dhe çanta, ai nuk e ka cilësuar se çfarë do bëj unë me çantën. Mund ta kthejën polici çantën, apo jo. Kështu <laughs> që zgjedh <laughs> të gjej çantën. Atëre, orta. Ata tashmë politiko të që do të bëj. E bim virin, që të japi përgjigjen e duhur, jo. Ose në dash variantin tim, nëse ju bini dakord për dash punën. Ojjën në është komplet loja oqë Po, po, po, bjeda, por, por. po, bida E zhjo dhe pra? U shkelë kusët të të, të, të, të daj emisionin <laughs> Po qanë droge më ziskutoj Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Qanë dhe me droge Kur ka lini me droge Mishtashum të treka dhe më përqishjet Saktar i njojnë njerim Ko të fare, po kjo është mesjesht Njerim më tij Një qënë mi euro job Osim ose trasmeton Ndërës resi... e gjerët Së të të unë e bërë E shpjegimin të jemë I reziston të të ndimit Për të marrë një job Prej 100.000 euros Ose dolarës okay. Por nuk i reziston të ndimit Për të marrë një të qënë Po të sinqert fare Se 100.000 euro job Të duhe nja 100 vite Për të të të unë të të të <laughs> i... <laughs> t t xa, <laughs> <laughs> <laughs> të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Oh, ie, să vrem transportă nici în chile. Ie, ieța tütütütüt. Yo, yo, pasta nu căhela. Mă șrotă mie, nu căhela. O apene ruga să povestui oameni. Au, au. Tunata noastră să folne în sabi. Na nu fișumeza, nu tip să ballapin. Să spia iotem gustăm să hați. Apene ruga să erdam rebelă, să mea capuța din. A vine. A verunei. <laughs> Me 100 <in yu> kg <laughs> e pa. Hajse po vjen klubi. Klubi. Hapeni rrugën se po vjen klubi. Në bilatinatës. <laughs> Je Charmi? Çfarë thonë? Në bilatinatës. Sa sa kanë detilat e natës. Merra dora shpejtoma. Dash në doje. Kjo e Lorin tim ajo fjalë. Mesh na futin në telash. No. Ne që zgjojmë. Në bilatinatës po. Hapeni rrugën se po vjen tu. Kluvi, <laughs> Lori. Këne dal nga tuneli, kine dal nga tubi. <laughs> Tam kapen mua për shkakun punoj për jerin, nuk më kapen mund të dalë, por ka punë t'im thonë. Për jerin, për jerin. A bënë du gënieri. Ja jo, okay. ku ke. Ç'është nga jerit mi tash. Jo. jo, jo, jo. Po, po. Jo, je. Jo. Jo. Jo. Po. Chanta, chanta. Bëndë, bëndë. Chanta me bëndë. Chanta me bëndë. Ja do, hapa, që me në kështë në pesa! Atynë për zotin, aty në mgeca! Spesa të më të dhe patë të gjone! Qaj <laughs> e të thonë një lafazone! Unë kujtofë se kështë dronë! Oh, oh, mirë, uh, mirë! Qështë e loja më baronë këtu, njëri? Ajë <laughs> të grupi! Kërë santa! Gështë <laughs> përë! Oh, oh, des vendis. Ës shumë çuditshëm këtë gat. Gatë me zhurmë apo nga? Ja, ja. Edhe ta mbylim tani. Supremes i mi dashur. Igu klubin qjes. Nesër kemi maratonën, mos harroni, do jemi këtu nga ora 7 deri në orën 10 të ditës tjetër, 24 orë plus 3, 27 gjisë në maratonën e pesë klubit, kështu që ejani me lotra për kalamajt, ikëm. Ciao. Pamshin, kaloni mirë.